Mainstreamové médiá, zvádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, aj krúcanie faktov, nálepkovanie nevhodných. Chcete vedieť pravdu? My tiež, my tiež, Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača. Programom vás sprevádza Norbert Lichtner. Večer je 3. februára roku 2015. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrizi sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu dnes nebudeme dlhšie než do polnoci. Je útorok. Pravidelné svetovej udalosti bez politickej korektnosti sa práve začínajú. Dnes máme tri témy. Európa a svet. Hlavne čo sa týka šialenca v tomto prípade z ruskej kuchyne, potom ideme na Grécko a treťou témou bude Maďarsko. Tak a ako každý útorok, samozrejme aj dnes, je mojim ozťom pán Lubomír Hudia. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, aj tým, čo nás monitorujú, aj tým, čo nám nemôžu prísť znameno, ale hlavne tým, ktorí nás radi počúvajú. Ďakujeme veľmi pekne. Než začneme dneska, mám na teba Lubo dve také obovky. <laughs> jedna, je, jedna je osobná druhá je zahraničnopolitická lomeno slovenská. Tak uh, chcem ti dať prístor teraz, ak by si chcel uh, popriať všetko najlepšie svojmu uh, hlasovému dublérovi na zajtrajšok. A Miky bude mať uh, koľko? 60, 60 mám, môj zlatý. 60, uh, obetavý to štátnik. Tak... Myslím, že mu nemusím nič želať a ako ani nie je k čomu želať, pretože podpísal sa rovnakou mierou ako mnohí iní štátnici na tejto krajine a nie práve pozitívne, skôr negatívne. Takže nie je k čomu blahoželať. želať. A ja si zase myslím, že všetko, čo ho čaká, tak ho neminie. To len tak na okraj. No a druhá vec je, prečítam ti takú správu, veľmi dôležitú, ako veľmi, veľmi dôležitú, prebehla v mainstreame. A Americký prezident Barack Obama tradične rozosiela novoročné pozdravy po celom svete. Jedna obálka zavítala, zablúdila, neviem, zavítala aj na Slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Keď už je v rezortu Miroslav Lajčák otvoril, zostal poriadne prekvapený. Okrem tradične podpísanej rodiny baraka. Michel Obama, spolu s cérami Meli a Saše totiž na červenej karte svietila aj mená dvoch prominentných politických psov. Štvornohé sestry Bo a Sany sú obyvateľmi Bieleho domu už niekoľko rokov. Svoje portugalské vodné psy prezidentská rodina rada vystavuje na obdiv. Zjavne sú spolu už natoľko zžití, že si zaslúžili miesto na novoročnom pozdrave slovenského politika. A Sudru Lajčák povedal, bol som milo prekvapený, keď som uvidel odtlačky ich labiek. Pohľadnica sa mi dostala do ruky symbolicky, deň pred odletom do Washingtonu, kde mám naplánované rokovania s viceprezidentom na tému Ukrajiny, povedal Lajčák. Tak ten pozdrav pochopiteľne od moci pána poteší podriadeného, pretože vidno, že na neho myslel, síce je to formálna vec, ale tohto prisluhovača to poteší, ale myslím si, že tým mu naznačili, tým, že tam boli odplačky tých labiek a sú spomínaní tí psikovia aby bol verný ako psík, aby sa snažil teda tak, ako tí psíkovia, robiť radosť, byť poslušný a byť verný. A to, myslím, pre Lajčáka nebude taký problém. Takže ten odkaz zrejme veľmi správne pochopil, prejavil nadšenie. Keby mal chvostík, tak možno nemaj vrtiť. A <súlňujem> čo ty vieš, že ti s ním nezavrtil. Áno, Áno, uh, môžem, uh, môžem povedať teda, že uh, vyzerá to ako od, od seberovných, teda uh, od tých uh, z toho, z toho z tej jeho úrovne uh, mu prišiel teda pozdrav od kamarátov. Ako ja keď na toto ma upozornil jeden môj kolega, nebudem ho menovať, Kršiak... Tak, veíš, to je informátor, ty nie si kolega, ty si informátor. Už si Tak si tak som zabudol, prepáč, a mi to ušlo. Pozdravujem Petra, určite počúvam. moja reakcia, taká bola, že to sa nedá do aj o čom, tu točíme, ako kde sme, ako čo je toto. najskôr, sa sasmeš potom potom teda, ako si úžasný a potom si ale, ale naozaj tie na tyčku, lebo ako, ako toto je čo. To, toto je čo. Nech mi to niekto vysvetlí, čo je toto. No, podľa mňa to je niečo podobné, ako keď prišiel sem Bush a na ten slávny summit, rúsko-americký a pristal teda lietadlo pristalo v Bratislave. E, jubilant Zurinda ho pekne vítal pod schodíkmi a keď sa stretli, tak Buž mu podával ruku a samozrejme v rukavici. No tak je aj zima, to je pravda. Ako diplomatický protokol a tak ďalej, to preca nie je dôležité. Takže stál mu asi za to že tú rukavicu ani nedával dole, tak tá servilnosť a pod, podlízavosť to zostáva. Aspoň znovu vidíme, že modrý premiér teraz tzv. červený minister a jednoducho ten je celý šťastný, že americkí psíkovia, prezidentovi psychovia, keď na neho myslia, aj to je úžasné. Či tá servilnosť je v jednom aj v druhom prípade úplne okázala a to je Také podkladanie sa, že naozaj, neviem, ľudia, ktorí neprežili predchádzajúci režim, tak mne to prípada presne tak, ako keď sa boskávali Brežnev a Husak a tá servilnosť a poddajnosť tedajšiemu politbiru. Tí ľudia predvádzajú to isté. Predvádzajú a. to isté, len niektorí už na to zabudli a niektorí to nezažili. Hoci to nie je problém dnes už, naozaj sa dajú nájsť aj autentické zábery a si a tá, ten neustály predklon, v ktorom sú títo naši prepitujem vládny predstavitelia ja a štátni, len oni sú také, také vrtulky a vedia sa, že raz sa kláňam na východ raz sa kláňam na západ, ale jednoducho sa kláňam a profitujem z toho a som celý spokojný, ako sa mi to darí takže ten karierizmus to je jedno či sa robí v komunistickej strane či sa robí v sociálno-demokratickej či sa robí v tzv. únii kresťanskej a demokratickej, a ešte slovenskej a neviem akej ale jednoducho tá poddajnosť a servilnosť No tak to je, to je vizitka, ale nie krajiny, ale tých ľudí. Žiaľ, no, no, ale tí ja, si, ja si myslím, že Francúzak od Brežneva nemôže byť tak hrozný, ako Francúzak od portugalského vodného psa, ale to nechám a, každého na jeho vlastnej predstavivosti. Dobre, poďme sa, a, poďme sa pozrieť. A, ako s, s, týmto, s týmto som ako celkom... A, celkom nepochopil, že čo, čo tým ako Lajčák myslel, ale ako fajn. Keď sa s tým potrebujem pochváliť Slovákom, tak ako sme, sme veľmi radi, že, že si teda poskákali po, a po tej pohľadnici pre neho. Dobre, tak poďme sa... No? Je to skutočne reprezentatívna dvojica manželka, tá si počas moderovania, keď aj tak nevie, čo rozpráva, len akurát číta, čo tam má napísané, ale dá si pomaly americkú zástavu na seba a nevie o tom, že čo si dala na seba. Nie, to, to bola tie... slovenská trikolóra, ty nevieš. Áno, modrá červená, Aha. takže to mohlo byť polovica sveta má takéto farby na zastava. No a tento zase je celý nadšený z psí labiek, No tak to je, to je presne vizitka takých ľudí, ktorí sa stretávajú v plese opere a sú akousi elitou spoločnosti. Ja len, ja len na okraj chcem podoknúť, že Slovensko, kam si sa to dopracovalo? Veď je nechutné. Jeho, jeho predstaviteľ. Áno, ale, no, ale je to predstaviteľ Slovenska, ako bohužiaľ. Ja, ja. Dobre, poďme sa pozrieť na dugina, na tohto, na tohto šelenca, tentokrát teda a z ruskej kuchynie. A ja som sa, ja som sa teda na ňo, na ňo pozeral a to je... To je, ako, ja S tými neokonmi je to ako keby ich jedna mater mala. Mne to tak pripadá, títo neokonovia, tento dugín, ako niekedy bol Slota s týmto durajom. Ejako, mne to tak pripadá. Ako to vidíš ty? Veď práve, že dáme to do týchto súvislosti dnes sú media plné Alexandra Dugina, lebo je to to, čo... Pre rozpráva, alebo čo predviedol ešte v súvislosti so Slovenskom, na čo sme my citliví, keď on vlastne navrhuje akési oživenie Rakúsko-Uhorska a zjednotenie Maďarov v nejakom väčšom bloku a na úkor územia práve nás, čo my máme takéto historické rány vlastne otvorené. Tak ja chápem, že Samozrejme, to vyvolá veľkú neboľu a účelovo to pekne. Zaujímavé, ak sa to všade objavilo v tzv. serióznych serveroch, v bulvári najhrubšieho zemna. Jednoducho je to všade. A zapadá to teda do tej atmosféry. No pozrite sa, pozrite sa, čo pre nás plánujú. Chcete kritizovať Spojené štáty? Chcete kritizovať naše záväzky v EU a v NATO? Pozrite, čo pre nás oni chystajú. Tak z jednoduchého vnímania je to veľmi výhodné, ale najprv sa budeme venovať teda tej postave Alexandra Dugina pretože je to skutočne dých výražajúce, čo povedal a ďalšia vec, prečo sa práve teraz tieto veci vyťahli. A potom sa budeme venovať aj druhej strane, pretože tak, jak žasneme nad Duginom, tak môžeme žasnúť aj nad americkými neokonmi a tí zase až taký priestor nedostávajú v našich médiách. A tiež majú ako veľmi svoje plány, ale to si postupne rozoberieme v rámci e, nie poplatnosti jednej alebo druhej strany, ale poinformujeme o jednej aj druhej strane. No ale, no, ale to raz... naše, naše médiá samozrejme zase uh, plány neokonovne budú. A nejakým spôsobom prezentovať, pretože sa boja, že by vystrašili Slovákov nesprávnym smerom. Ale takto ich vystraší k tomuto šialencovi z Ruska, to je, to je ako v poriadku. Veď práve, že ten, kto kritizuje nejaké konšpirácie a povie si, ale veď tieto neokóni americkí, veď to, takéto plány, veď to skutočne je možno nejaký výmysel. No a to, čo predvádza Dugin, to je tiež, ak tomuto niekto verí, že takýto vývoj bude nasledovať, alebo že toto je reálne. Alebo nebude, sa vôbec, že, že by toto Putin chcel, no ale takko dobre. Ďalšia vec, že vždy sa tam uvedie poradca Putinov, no ale vysvetlíme si, do akej miery tam je, nie je jeden jediný poradca a do akej miery bude ruské vedenie, či Putin alebo ktokoľvek iný, realizovať tieto plány Alexandra Dugina. To sú skôr, by som povedal, také politologické scify, čo predvádza Dugin ale na vystrašenie ľudí to stačí. Takže média veľmi dobre vedia, pretože to by mohla byť ako taká veselá topka, že pozrite sa, aj takéto názory existujú. No ale naše médiá to predvádzajú div, že nie, práva ruka Putina a presne podľa tohto jeho plánu bude Putin určite postupovať. Takže tento Alexander Dugin je veľmi zaujímavá a svojrázna postava. Je to filozof, politológ, šéf Národného euroazijského hnutia je označovaný za Putinovho poradcu a že má vplyv na ruskú politiku a na ruské vedenie. Okrem toho je spomínaný aj ako poradca šéfa Ruskej štátnej dumy Nariškina. Takže je to profesor Lomonosovej univerzity. Jednoducho má toho veľa veľa. Je aj veľmi plodný. Desiatky monografií napísal, stovky článkov, ovlada 8 jazykov a podobne. Takže na jednej strane je to taká celkom zaujímavá postava. Ale s tým teda, čo priniesli naše médiá a čo povedal, tak keď sa tomuto venujeme o tom, že vlastne skončili národné štáty a budú impéria a bude jedno euroazijské impérium, no tu opäť e, niektoré naše médiá ponúkajú len jednu verziu, hoci sú tam dve verzie. Tvrdia, že Alexander Dugin tvrdí, že bude euroazijské impérium, v ktorom bude Rakúsko, Rumunsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko a bude na čele s Ruskom. Ale je tu aj ďalšia verzia, ktorú má Dugin a ktorú nespomínajú, Odnič lepšia, samozrejme. Ale on tvrdí teda, že vzniknú ríše a jedna ríša bude euráz, eurázijská, európska ríša, vlastne pod vedením Nemecka, americká ríša a potom, nie v rámci Ruska, ale medzi eurázijskou, teda tou ruskou ríšou a európskou ríšou, ktorú budú viesť Nemci, bude akási nárazníková zóna. On to nazýva Mocná východná Európa a to by malo byť teda to to Rakúsko, Rumunsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko v zmysle akejsi obnovy Rakúsko-Uhorská v zmysle určitého poslania a zjednotenia Maďarov. Ináč on to hovoril pre časopis, ktorý je blízky Jobiku. Takže neviem, či tým Dugin aj nahrával tejto strane vlastne tak sympatizoval s nimi, aby mali taký dobrý pocit, ale jednoducho tam hovoril o tom zjednotení Maďarov, veľký blok, ktorý vznikne a ktorý pohľadí aj veľkú časť slovenského územia. Takže sú tu hovorím ako dve verzie, bude to euroazijské impérium na čele s Ruskom, kde budeme v rámci toho Rakúska Uhorska, alebo naopak my nebudeme pod vedením Ruska teda v tých Duginových predstavách. Ale bude to nejaké nové Rakúsko uhorsko, ktoré bude nárazníkovou zónou a budú teda tie tri veľké ríše, hoci je zaujímavé, že Dugin úplne vypúšťa Čínu alebo Indiu, ale tak zrejme berie len ten euroamericko-ruský svet, čiže Amerika, Eurázia a Európska ríša a medzi tým teda tá nárazníková zóna. Je to, no pre nás je to dých vyrážajúce. Možno, že skupine maďarských šovinistov alebo snívajúcich o pomste za Triano a podobne táto myšlienka môže byť sympatická. Ale ako reálne, že by sme si niečo takéto vedeli predstaviť, je myslím si, že veľmi vzdialená predstava. Ale tiež si protirečí aj v tom, že na jednej strane hovorí, že hrozí zánik národných štátov ako Dugin ale na druhej strane tvrdí, že Rusy, Maďari, Slovania, Rumúni, Srbi, Nemci, Francúzi, Španieli, týchto menuje, sa musia vzoprieť západu, inak zaniknú. No tak tá myšlenka je pekná, že by sa mali vzoprieť nejakým nadštátnym štruktúram, ktoré nimi manipulujú, ale tak keď plánujete ríše, tak zaniknú tak, či tak, ako národy a podobne. Čiže už tam je určité protirečenie a... Skutočne tá predstava, že by nejak tak sa uberal svet alebo smeroval, tak pôsobí veľmi nevierohodným dojmom. A ak niekto verí, že takto to majú naplánované ruská generalita alebo ruské vedenie, tak nevidím opodstatnenosť tohto vývoja. Na strašenie je to dobre. Ale keď sa pozrieme na samotnú postavu tohto Dugina, tak on hovorí aj iné veci, ktoré samozrejme, že zase z iného pohľadu, prekážajú západným mysliteľom alebo tým, ktorí chcú vidieť tento, dalo by sa povedať, transatlantický svet. Totižto Dugin je teraz, zrazu sa o ňom vo veľkom hovorí v súvislosti s Ukrajinou a s Krymom. V 2014 mu začali venovať pozornosť, pretože vtedy mal tie radikálne vyhlásenia, ako treba si Ukrajinu pripojiť a Krym je len začiatok a podobne, ale samotný Dugin pôsobí už oveľa dlhšie a hlavne prišiel s jedným svojím dielom ešte v roku 2008, napísal článok, ktorý sme na Slovensku ňom absolútne nevedeli, ani médiá ho nepotrebovali. A potom knihu v roku 2009, ktorá má názov Štvrtá politická teória. A tu ide, okrem týchto fantasmagorí s týmito ríšami, ktoré predviedol a ktoré určite vystrašia verejnosť a urobia spútena ďalšieho Putlera, tak tu sú trošku iné úvahy a celkom zaujímavé, kde hovorí o tom, že táto štvrtá politická teória je nástupom v 21. storočí. Že sme mali v 20. storočí tri veľké teórie, a to bol liberalizmus a neoliberalizmus, na ktorý sme my nastúpili v 90. rokoch, komunizmus a fašizmus. A všetky tieto tri veľké teórie a tieto systémy zlyhali a v 21. storočí nastúpi postliberalizmus. To znamená ťaženie proti modernizmu, postindustrializmu, globalizmu a akejsi jeho technologickej a logistickej základni a nahradiť všetko toto, túto modernú, mimoriadne technologickú vyspelu. Chce nahradiť tradíciou, obnovením duchovnosti, znovu objavovaním bytia. To už je také filozofickejšie. To už je iné ako tieto ríše a podobne. Mm. A konkuruje týmto názorom Fukujamovi, čo je zase americký veľký mysliteľ, ktorý dospel svojim názorom k tomu, že vlastne skončila vlastne skončila civilizácia s tým, že svet dospel do fázy neoliberalizmu, to je to úžasné, čo prežívame, že nemá neoliberalizmus ako taký, nemá konkurenciu ani oponentúru a napriek tým krízam a konfliktom, ktorým sa zmietame, nič ďalšieho a lepšieho už nemôže nasledovať. Čiže toto je vrchol dejín, koniec dejín. A to, Neoliber... toto tvrdil Hitler, toto tvrdili Komanči, toto a tvrdí Fuchyari, každý. To tvrdí o neoliberalizme. Hmm. No. A samozrejme, Dugin teda prichádza s tým, že lipnutie na tom neoliberalizme, a tom liberálnom americkom systéme nie je nutné a je zbytočné. A naopak náhradí ho teda tento postliberalizmus a viac toho duchovna a tých tradícií a podobne. Čiže v tomto, v tomto sa ako filozoficky niekam chce posunúť. A vrátime sa zase k tomu, ako úloha, jeho úloha poradcu, tak do akej miery on ovplyvňuje Putina alebo neovplyvňuje? On už prišiel Dugin s tým v 2004, že oranžová revolúcia, ktorá vznikla na Ukrajine, mal Putin už vtedy zasiahnuť. A vlastne klesol v Duginových očiach, že nezasiahol ako vojenský a po každej stránke. Čiže tam zrejme nemal nejaký vplyv, nemali vplyv jeho predstavy, pretože... Rusko nezasiahlo do Oranžovej revolúcie a nechalo ten priebeh na Ukrajine, aký bol. A potom prišla zase ďalšia skúsenosť, a to v roku 2008, keď bola vojna s Gruzínskom o Južné Osecko. A vtedy Dugin takisto presadzoval obsadenie Gruzínska a nastolenie proruskej vlády. Ale takisto Putin nič takéto neurobil. Takže môžeme si aj položiť otázku, že tieto Duginové predstavy, úvahy a tak ďalej do akej miery môžu mať vplyv na konanie nielen Putina, ale celého ruského vedenia a do akej miery treba pripisovať význam týmto vyhláseniam o vzniku nejakej, nejakého obnovenia Rakúsko-Uhorska alebo o vzniku teda tej mocnej východnej Európy alebo tej prvej predstavy Eurázijského imperia. Do akej miery brať toto skutočne naozaj vážne a pripisovať tomu takýto mimoriadný význam. Otázka a... je, ľubo, že... Uh... Ako to vidíš ty? Myslíš si, že uh, rozpráva z cesty a podľa toho, uh, ako je tento človek z, uh, vzdelaný, tak to by musel, musel byť nejakým fanatikom, alebo z cesty asi rozpráva, určite vieš, čo rozpráva, ale on vedel, vedel, že vytočí milióny a milióny ľudí. K čomu je toto dobré? Nechápem, že v tom zmysle či sa pohráva s tými myšlienkami, pretože nie je to hlúpý človek a v podstate s týmito teóriami a nástupom postliberalizmu tam je určitá opodstatnenosť a takisto v tomto je fukujamová predstava tiež podľa mňa zavádzajúca, že teraz sme dosiali vrchol tej spravodlivosti, ale tak sa správajú mnohí naši prestitúti, mnohí naši predstavitelia. a vôbec naša akademická pôda, akože toto je najúžasnejší systém, ktorý mu už nič nechyba, je najdokonalejší a mal by zavládnuť na celom svete, a len prebovať do ňoho nezasahujte. Takže v tom, z tohto pohľadu je to iné, ale e, na druhej strane on je v tomto zmysle aj radikálny, lebo ako som spomínal, on je kritik ruskej politiky v Ukrajine, podľa neho je, to, je slabá, a premarňuje sa tá šanca, pretože on presadzuje, aby sa zabrala celá Ukrajina, aby sa tam naozaj vtrhlo a práve preto vyvolal tú pozornosť, akú, akú vyvolal. A zase, ale na druhej strane niektoré iné veci. Keď hovorí o tomto, ako existujú určité plány na svetovládu, tak niekto sa môže z toho vyspívať, niekto nie. So skrytými štruktúrami a plánuje sa rozvrat mocnosti napríklad aj Ruska zvnútra. No, tak tieto veci sa dejú, veď Majdan je toho jasným dôkazom, ale jeden zaujímavý postreh, ktorý mal ešte vo februári 2014, od apríla je tam občianská vojna na Ukrajine a on vtedy vo februári 2014 pre noviny vzhľad hovoril o tom, že americký scenár privedie na Ukrajine k vláde neonacistov, to povedie k represiám a Rusko bude vtiahnuté do krvavého neporiadku na svojich vlastných hraniciach. A buď na Ukrajine dojde k vytvoreniu nacionalistickej diktatúry a ak to neprejde, tak nastane rozpad Ukrajiny, do ktorého bude Rusko vtiahnuté. A hovorí o určitom trojuholníku Rusko-Ukrajina-Európa, kde je vlastne akási vojna kontinentov. A Ukrajina slúži ako nástroj, ako prostredie, v ktorom dochádza k tejto vojne kontinentov a k boju dvoch tendencií. Jedna je boj za jednopolárny svet, teda americká hegemónia, a proti Rusku, samozrejme. A druhé je zase pozícia Ruska alebo Eurazijska o mnohopolárnom svete. A tento boj, ktorý je za ten jednopolárny svet, to je vlastne boj Spojených štátov za záchranu svetovej hegemonie. A hovorí o tom, že v Európe sú vlastne dve identity, ktorú predstavujú aj dve lobistické skupiny, a to je Atlantická a kontinentálna. Tá Atlantická, ktorá dominuje, to je tá proamerická, to je to liberálne spoločenstvo, tam uvádza, že tomu patrí napríklad aj homolobia, tieto javy rôzne. Ktoré sa dejú. A potom je tá kontinentálna, ktorá je v konzervatívnych vrstvách, dokonca tvrdí, že vo vojenských krúhoch a spravodajských službách, a ktorú si potichu myslí väčšina obyvateľstva. A na základe toho je tendencia, že tá americká dominancia sa postupne bude rozpadať. Ale takisto hovorí napríklad aj ako o 5. kolóne, ktoré pôsobia na to, aby rozkladali tieto krajiny, konkrétne hovorí o americko-sérdašovskej sieti a o týchto ľuďoch hovorí, že oni nie sú ani tak silní ale majú jednu veľkú výhodu, že majú za sebou svetovú veľmoc, jej podporu politickú, ekonomickú po každej stránke a v tom vlastne je súboj aj na európskom kontinente a to sú tí Atlantisti, ktorí presadzujú americké záujmy a Eurazijský tábor, ktorý chce teda ten mnohopolárny svet a vyrovnané mocnosti. Čiže hovorí aj o takýchto veciach, ktoré sa samozrejme veľmi nespomínajú, ale spomína sa táto jeho predstava a skutočne, keď porovnáme tieto úvahy, ktoré má a s tým teda, čo bolo teraz verejnené a s tým snívaním o tých ríšach, ktoré vzniknú a tak ďalej, tak ako keby sme hovorili o dvoch osobách. Takže je zaujímavé, čo tým Dugin sleduje, či testuje, ako na to ľudia budú reagovať, čo to vyvolá, ale v rámci toho testu a v rámci tých svojich teórií vlastne škodí myšlienke ako takej, pokiaľ ide o tú rovnovahu, pretože ukazuje Rusko ako... Mm, Ruské vedenie ako keby zošalelo a snažilo sa o vytvorenie nejakej ríše alebo obnove Sovietskeho zväzu, čo v podstate nahráva zase neoliberálnej propagande, ktorá sa toho okamžite chytá a poukazuje na to. Pozrite sa, to je to nebezpečenstvo. Svojho času mal aj Žirinovský také chore vyhlásenia všelijaké, ale tak Žirinovský je skôr ako politický provokátor. Ja by som povedal, že to je skôr taký zahranično-politický hlina, na naše pomery, ktorý potrebuje ako škandál. A on to mal, počas diskusie sa oblieval vodou alebo robil na ulici škandál pred veľvyslanectvom a mal rôzne chore vyhlásenia. On vtedy už mal vyhlásenia že Rusko sa rozbehne cez Áziu a ruskí vojaci si budú umývať nohy v Indickom oceáne. A všetko to boli hlúposti. Na nič také sa Rusko nechystalo. To v jeho hlave tieto vyjadrenia. Možno, že to oslovovalo časť ľudí. Možno to vyrába nejakú politickú komédiu alebo zvýrazňuje nejakého príťažlivosť pre určitú skupinu ľudí. Ale je to skôr by som povedal tragikomické, pretože komické by to bolo, keby nebol v politike, ale v kabarete. Takže, ale Dugina by som zase takto nepodceňoval, pretože je to rozľadený človek, ale s touto teóriou, ktorá teda naozaj a hlavne, čo sa názbytosne dotkla vzhľadom na slovensko-maďarské vzťahy. A určite nikto by nechcel znovu ani Rumúni, ani Rakúšania, ani Srbi by určite nechceli byť v nejakej narazníkovej zóne a v nejakej rakúsko-úhorskej ríši alebo v nejakom takomto novom impériu popri tom americkom, eurázijskom a tom západnom. Ani Nemci by asi neviedli celú západnú Európu. To je... Tiež nemysliteľné, myslím si, že Francúzia alebo e, Británia, tá by možno patrila do tej americkej sféry ako anglosaský svet. Asi takáto predstava, že by toto niekto mohol chcieť dobrovoľne, alebo že by mu to niekto vnútil, ani taká sila nie je. Takže je to skôr taký zvláštny folklór, čo predviedol, ale hovorím... E, Vidieť, že v každom tábore existujú nejaké mozgy, ktoré ako neuvažujú celkom realisticky ani perspektívne. Mňa, mňa zaujíma, prečo ho mainstream v tomto prípade ja úplne právom neodpálil ako konšpirátora. Rozumieš? Ja? A, no, presne, Pre, že... prečo, prečo zrazu takúto hovadinu začnú brať seriózne? Ako to naozaj sa snažia vystrašiť ľudí? Ako, ja to nechápem. Pozri sa. Ja, ja, by som mal, ja by som mal, samozrejme, by som sa tomuto, lebo my sa tomuto ani nechce venovať, to ja poviem, lebo ja by som sa tomu venoval, keby som videl, že Rusko robí kroky, ktoré naznačujú, že toto, čo on hovorí, vieš, že, že to má nejaké rysy. Že to má podstatu. Alebo povedzme, čo hovoria neokoní, tak tie ich činy, a na to my upozorneme, samozrejme tie ich činy, s tými rečami proste súľadia a preto je to nebezpečné, lebo čo hovoria, tak to aj robia. Ale e, tu zatiaľ ja z Rus od Ruska nevidím, nevidím žiadne činy. Ej? A keď ich uvidím, tak potom sa môžeme o tom baviť. Zatiaľ toto je pre mňa stále iba chorý výplot, ej? nič viac. Ja som to tu naznačil a mohli by sa to brať vážne, keby naozaj e, sa potvrdilo to, čo hlásal a naozaj v 2004, keď vypukla tá oranžová revolúcia, ešte v Kieve teda a na Ukrajine. A naozaj by tam vtrhli rusi pre, prekazili tú revolúciu, prišli tam tankami, ako v 68. obsadili Ukrajinu. Fajn. 2008. vojna s Gruzinskom, vtrhnul Rusi do Gruzinska, obsadia celé Gruzinsko a nastolia tam svoju vládu. Opak bol pravdou, pretože Sákašvili je zase americká figurka. Niekto iný tam nastolil svoju vládu. Ale to sa budeme potom venovať neokonom. Takže keby sa potvrdili tieto veci... A teraz ďalšia vec, to, čo sa dnes deje na Ukrajine a naozaj by vtrhla ruská armáda na Ukrajine, tak ako oni tvrdia, že je tam ruská invázia, ale k tomu sa tiež dostaneme a podobne, ale v tej podobe, že naozaj ako okupačná mocnosť obsadia celú krajinu, ako napríklad Američania Vietnam, tak by sa dalo povedať, že pozrite sa naozaj všetky tieto návrhy, ktoré hovorí Dugin a o ktorých, ku ktorým sa hlásia a podobne, to sa všetko v praxi uskutočňuje. Ten Putin je naozaj pod jeho vplyvom, ale zatiaľ to sú retorické cvičenia a v praxi to tak aspoň jasné, že ten tábor, ktorý je nabrúsený proti Rusky a hystericky, bez, myslím, zo stratou súdnosti, keď už je všetko proti Ruske správne a zase všetko proamerické je správne, takisto to platí opačne, že všetko proruské je dobré a všetko americké je zlé. To sú extrém jeden aj druhý. Ale jednoducho, v tomto duchu mohli by ešte oponovať, pokiaľ ide o krím a podobne, ale tieto veci, ako si aj ty spomínal, sú tam nejaké jednoznačné dôkazy, že toto sa deje, v tomto sa postupuje. A viem, že dnes to povieme, ale pokojne si to môžeme povedať. On hovoril dokonca taká vízia, že do roku 2020 to má byť, alebo čo. To zase nie je tak ďaleko dnes je rok 2015 a ja verím tomu, že o 5 rokov, keď budeme takto vysielať, tak si povieme, vážený, je tu 2020 a kde sú tie ríše? Kde je dnes Rusko? Kde je tá ruská armáda? Kde je tá nárazníková zóna a podobne, ako keď sme si hovorili v súvislosti s majským kalendárom, jak sa to všetko zrúti. Veď počkajte, počkajte, ako to bolo nie 12.12.2012 mm. alebo takto to myslím, či 20.12.2012. No a sme sa prebudili aj po tom termíne aj v roku 2013 a mohli sme si počúvať, ale s tým majským kalendárom je to trošku iná. K tomu to ti poviem, pretože uh, sa samozrejme poznám s kdejakými ľuďmi a určitá, bola, určitá časť ľudí bola o tomto naozaj presvedčená. Keď som no, hovoril, áno, že to je zhúadilosť, a tak, a tak normálne sa urážali ako boli úplne, úplne vytočení na mňa že proste mám zalepené oči a že to nevidím a že proste to tak bude no. Dobre, a... ja to len dokončím ja si uh -huh. myslím, že sa to treba vysmievať áno, sú to určité uh, ja neviem, indície aj v prípade majského kalendára fajn, tak si uvedme túto verziu túto a znovu to poviem lebo niekomu môže výsť predpovedia je strašná sibila, niekomu to nevídia je babrak a je to skreslené ale naozaj dávajme mi čas týmto veciam a vážený veď to sa ukáže po čase. Tak ukázal sa uh, tá apokalypsa, jak sa zrúti, ale tam už bola iná verzia, že sa ľudia duchovne zmenia, že sa nemusí zrútiť svet. To sa potom dalo, áno, ale že ja som, ja som k tomu... Duchovnú zmenu tiež nejako výrazne ešte nevidieť, možno, že sa už niečo naštartovalo, že pribúda uvažujúcich ľudí, ktorí nechcú byť teda majú svoju hrdosť, nechcú byť ovce, nechcú byť manipulovaní, nechcú slúžiť systému. Nepochybne, ja aj verím, že tých ľudí pribúda. Ale či to súvisí presne s týmto majským kalendárom, to je tiež na diskusiu. Ale toto je tiež teda otvorená vec. Tak naozaj, že Rusi právnujú tieto ríše, lebo Dugin to šepká Putinovi do uška, No tak si počkajme, už stačí len vývoj na Ukrajine, ako je momentálne a na Kryme, No a počkajme si, ako sa to bude vyvíjať, lebo doteraz, čo Dugin hlásal, sa zatiaľ nepotvrdilo, ale ten súboj toho neoliberalizmu a postliberalizmu alebo toho atlantického sveta európskeho kontinentálneho, ten má niečo do seba. Či sa podriadovať jednej moci, či má byť jedna veľká veľmoc, či má byť nový svetový poriadok, alebo má byť mnohopolárny svet a veľmoci v rovnováhe. V tom môžeme potom pokračovať. Dobre, lebo dáme si predstavku a po nejakých 5 minútach sa pozrieme na tých neokonov. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača. Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých a tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. tak vraceme sa v druhej časti dnešnej informačnej vojny. A chodák John Adams, keby vedel, že jeho nástupca urobi takú radosť s packami nejakému Slovákovi. Určite by nám poslal tiež niečo také. Mojim hosťom je Lubomír Hudo, Hudo a bavíme sa o svetových udalostiach o politickej korektnosti. Začali sme teda s tými duginovými teóriami a, a Lubo, ako to vidíš teda z tej strany neokonov? Tak dokončím to s tým, že aby, keby nám niekto chcel veľmi pripisovať, že sme obhajovali Dugina, alebo v tom zmysle... No, ja ho neobhajujem, ako to ti vrvím na rovinu, hej. Aby bolo jasné, hej, to, čo hovorí o týchto ríšach, ako má vyzerať Európa, tak to je skutočne, ako Ako by som to nazval, ako fantazí literatúra, alebo politologické fantasy. A musíme aj dopovedať, Zase tá teória, štvrtá politická teória, tá má podstatne viac do seba niečo. A tá charakteristika situácie, ktorá je v tých rôznych silách, ktoré súpojia o ten buď atlantický vplyv, alebo eurázijský, ten je viac menej realitou. Takže dá sa vybrať aj to, aj to, ale my sme počuli teda o tom, ako Dugin blúzne o ríšach a dáva sa tomu mediálny význam. A keď sme povedali A, tak povedzme aj B. A o čom blúzni americky neokoni teda neokonzervatívci, preto je tá skratka neokonz, neokonzervatívci. A či len blúznia, ale aj konajú. Pretože keď si zoberieme naše médiá, tak ako tí ľudia, ktorí sa zaujímajú, tak by vedeli učiť, že aha Kissinger, aha Bžežinský a podobne. Ale že by v našich médiách sa nejak objavoval Richard Perl, keby sa objavoval Wolfovic, dobre, vyhlasá už Viktoria Nulendova, ktorá je známa teda z tej Ukrajiny ale napríklad Elliot, Abrams, Robert Kegena môžem tu hovoriť tieto mená a jednoducho ľuďom to nič takéto nepovia, ani ich nepoznajú túto ich činnosť. Aj tí politológovia, ktorí sú na obrazovkách, veľmi dobre vedia, kto sú neokoni, ale ako k tomu sa nejak nevyjadrujú, alebo okrajovo a nepripisujú im význam. A teraz si ich porovnajme s Duginom a s jeho blúznením. O čom blúznia teda títo neokoni a ako sa to prejavuje Praxi a americkej zahraničnej politike, okrem toho, že tam vidíme Busha, vidíme tam Clintona vidíme tam Obamu. V 2013, keď Obama v jednom zo svojich prejavov tvrdil, že vlastne Spojené štáty sú kotvou globálnej bezpečnosti už 70 ročí, tak to nedalo Noamovi Čomskému, ktorý teda nie je žiaden konšpirátor ani nezmyselník a podobne, známy lingvista, publicista a publicista. Človek, ktorý sa vyjadruje k tomuto spoločenskému dianiu. No a ten pripomenul Obamovi, že hovoríte 70 10 ročí, že ste, ste kotvou globálnej bezpečnosti, tak sa pozrieme na Chile, pozrime sa na Irán, pozrieme sa na inváziu do Vietnamu, v Indonézii, útok na Strednú Ameriku, ako je Guatemala, Nicaragua, diktatúra v Kongu, invázia potom do Iraku, Afganistanu a tak ďalej. A to tvrdí čomsky. Tak toto môže povedať absolvent práva z Harvardu, a pritom to všetko je príjmané bez komentára. Čiže toto je reakcia Čomského a títo americkí neokoni, ktorí sú v pozadí a ktorí ovládajú tieto záležitosti a ktorí sa teda podieľajú na tom, že sa poz, pozrime len na samotný proces, ktorý nastáva teraz až pri ruských hraniciach. Čo sa pripisuje teda týmto, týmto neokonom. Potom aj uvediem tie mena konkrétne. Clinton a Juhoslavia, tam začínal rozbitie Juhoslavia a angažovanosť Clintona. Bush potom, potom to, keď nastúpil, vypovedal zmluvu o systémoch protiraketovej obrany a na ruskej hranici, pri ruských hraniciach vznikali základne antibalistických raket. Potom došlo Grúzinsko a Sákažvili a Južné Osecko. Teraz je Obama s Ukrajinou. A ten proces nie je blúznenie, že asi ako by mal vyzerať svet, ten proces, ako som naznačil, od Jugoslavie od 90. rokov cez ďalšie vojny, konflikty a tak ďalej až po dnešnú Ukrajinu sa uskutočňuje. Ten nie je nezmyslom, ten vidíme pred vlastnými očami. A tí americkí neokonzervatívci, to je skupina vplyvných ľudí, ktorí sú v pozadí politikov, vplývajú, sú poradcami, ale sú aj na ministerstvách a podobne, prišli s projektom pre nové americké storočie. Čiže nie je vymyslená ríša, Novej Európy, alebo Eurázijská ríša a podobne. Taký to to... americký projekt N. Áno. Projek, projekt N, áno. Nové, veď nové. Veď. Nový, nový, nezávislý, no. nový, hej. Tak toto je projekt pre nové americké storočie, ktoré spočíva na tom, že bude hegemonia nastolená na svete. Začalo to už predtým, spomínal som tie mená. Elliot Abrams a Robert Kagan. Tí už boli za Regana, pôsobili, ako teda už v období Studenej vojny presadzovať to, ako položiť vtedajší sovietský zväz na kolenách a ťažiť z tej dominácie v 90 rokoch, hoci bol slúbený multipolárny svet, mnohopolárny a nie hegemonia jednej ríše. A dostávame sa až k dnešku, pretože tento spomínaný Robert Kagan je manžel Viktorie Nulendovej, ktorá pôsobí oficiálne na ministerstve zahraničných vecí má na starosti strednú, východnú Európu a producirovala sa na Ukrajine, hovorila o tých 5 miliardách, o tom, že nech sa Európska únia strčí niekam, pretože bude jaceňuk a nebude kličko a podobne. Takže títo ľudia takto ako úspešne pôsobia v týchto, na týchto silných pozíciách. Má tam ďalšiu kamarátku, Samantu Paver, tá je zase pri OSN veľvyslankyňa a tak, jak Nulendová vyrábala Ukrajinu, takto Paverová tlačí na Sýriu, aby teda postupovala tá, tá razantná politika proti Sýrii. Potom tu máme postavičky, ktoré som už spomínal a sú známe. Henry Kissinger, ktorý bol, okrem toho, že bol ministrom zahraničných vecí, bol poradcom a tak ďalej. Práve teraz, keď sa v Senáte, v zahraničnom výbore... Radili McCain, to je zase ďalšia postava, ktorý chcel bombardovať Syriu, ktorý, chcel, ktorý samozrejme nechybal na Ukrajine a tak ďalej. Pri každom tom konflikte on zastáva tie radikálne provojenské stanoviská jastraba. Tak on v tomto zahraničnom výbore tam si pozvali Kissingera, si pozvali Medlin Albrightovú, známúto mesiarku z Balkánu. No a prišla tam skupina, skupina protestujúcich a tí tam teda nadávali Kissingerovi, že je vojnový zločinec a pripomínali Laos, Kambodžu, Vietnam. Vrátim sa k Čomskému, to bolo to, čo hovorí invázia do Vietnamu. Vy hovoríte, že ste kotlou globálnej bezpečnosti, pričom Kissinger je jeden z tých, ktorí tam teda napáchali tieto veci a má to na svedomí. nehovoriac o a vtedy tí demonstranti teda tam protestovali, že sú to vojnoví zločinci a McCain, ktorý je ďalší militantný astrap, ich nazval, že sú spodinov, tí protestujúci. No dalo by, sa, dalo by sa polemizovať, kto v tomto prípade je spodinov. No a vr... V rámci týchto plánov ako projektu pre Nové americké storočie tak máme tu ďalších významných Richard Perl a Wolfovic a tento pol Wolfovic to je veľmi dôležitá postava. To, to ťa je... chcem prerušiť ako toto. doporučen poslucháčov Wolfovica si naštudujte, lebo to je normálne, to je chodiace zlo. V jednej osobe to je jedno chodiace, chodiaci diabol, hej? Naštudujte si ho, to vám naozaj doporúčujem. Nech sa po, Povenujeme, lebo v tom je ten projekt pre nové americké storočie, čiže tá ríša, ten hegemon, ktorý má vládnuť svetu dugin, o tom píše, Paul Wolfhovic to robí v praxi. Paul Wolfhovic spôsobil Svetovej banke a bol námestníkom ministra obrany. Už v 91. V 91. keď bola púšna burka v Kuvajte, teda americká operácia Pušná burka, čistili Kuvaj do Diračanov a zahnali Sadama teda do Iraku, už vtedy, vlastne v tých rokoch už hovoril už starší o tom, že nový svetový poriadok už nahlas hovoril tieto termíny. Vtedy Pol Wolfovic v 91. už povedal, to, že sme bojovali v Kúvajte a zistili sme, že môžeme použiť armádu na Blízkom východe a Rusy nás nezastavia. A už tu sa to rodilo, tak začneme s tým, že aby neznikla žiadna veľmoc, ktorá by nám mohla robiť problémy, či už na Blízkom východe alebo v Strednej Azii a tak ďalej, Začína to ohraničovanie Ruska, to posúvanie sa k ruským hraniciam, kde to začalo rozširovaním NATO a dnes už je v NATO v podstate celá Európa, ale ešte sa teda ráta bližšie k tým ruským hraniciam. To znamená, preto je ten záujem o Ukrajinu, preto je záujem o Luzinsko, preto sú sľuby Moldavsku. dostať sa čo najbližšie k ruským hraniciam. A vtedy v 1991. Paul Wolfovič za 5 až 10 rokov, no tak trošku to trvá, nejde to tak rýchlo, túto oblasť vyčistíme, my sa blízky východ a strednú Áziu a rozvrátime a destabilizujeme, aby nepovstali nové veľmoci, alebo aby nemohli využiť pozíciu Rusy s tým, že ako vychádzali dobre s Irákom, vychádzali dobre s Iránom, sýriou a jednoducho v tomto svete podporovali palestínske záležitosti a podobne. A tu vzniká po 11. septembri 2001, keď vznikla zámienka ako pekne realizovať túto hegemoniu, ten povestný plán 7 za 5, Čiže 7 krajín za 5 rokov, za opäť Wolfovic, čo potvrdil. Willi uh, Clark, uh, Clark, ktorý to povedal až... Generál Clark. Generál no? Clark, áno. Až 2007 armány generál Clark, ktorý pôsobil v štruktúrách NATO a podobne, ktorý hovoril o tom Wolfovicovom pláne 7 za 5, čiže za 5 rokov vyčistíme 7 krajín konkrétne. Irak, Syria, Libanon, Somálsko, Sudan, Irán. A teraz prečo? A s týmto procesom, toho svetového boja proti terorizmu a sedem krajín za 5 rokov, nadvezovala zase arabská jar. A to sa čistila Sýria a Libia a upravoval trošku Egypt. Takže arabská jar a plus teda ten vplyv, ktorý je v Európe a ktorý sa teraz dotiahol úplne do konca, konfrontácia s Ruskom, silná pozícia v Európe, vojska NATO a tak ďalej. Od začiatku to bolo myslené tak, že rozšíriť vplyv USA smerom na východ ako kontinentálne, a zovrieť Rusko zo všetkých stran. A dnes je tá situácia taká, a to je výsledok politiky na neokonov, a nech tam sedí demokratický prezident alebo republikánsky Obama alebo Bush, vlastne od Severnej Európy až po juh Afriky vrátane morí, všetko je pod kontrolou Spojených štátov. Projekt Nový Blízky východ, to bola tá destabilizácia, rozvrat a nové, nové pomery tam nastoliť, a sedem krajín za 5 rokov, Súvisia s tým, že Irak, Sýria, Iran to je približovanie základní NATO k hraniciam Ruska. Ukrajina, Afganistan, Pakistan k tomu ekonomický kolaps Ruska to sú presne tie sankcie, ktoré sú, Saudí s nízkymi cenami ropy a podobne. A jediné, čo sa im vymklo z tohto plánu, je Krym, Čierne more, kde tiež chceli mať základne NATO, aby bolo súčasťou teda to obklúčovanie Ruska, vlastne také hranice USA-EU s Ruskom a kompletne by to mali pod kontrolou. A už len tak, ako na okraj, že Spojené štáty už v roku 2005 mali 737 základní v zahraničí a Rusi majú jednu v sírskom Tartuse. Takže to je obraz toho, kto reálne buduje Ríšu, kto reálne buduje jeden, jeden jediný svet, jednu jedinú hegemoniu, jedného jediného teda strojcu budúcnosti a toho, kto kontroluje celý ten vývoj. A na teraz si povedzme, že tieto, na základe týchto faktov je toto blúznenie, sú toto teórie, alebo toto už je v praxi. Lebo to sledujeme celý ten vývoj od 90. rokov, jak sa skutočne ten plán 7 za a nový Blízky východ, ako sa to pekne, arabská jara, všetko, čo do toho zapadá, ako sa to pekne naplňa, ako sa to pekne realizuje, bez ohľadu na to, aký ksichtik je v Bielom dome, či tam má portugalského psíka, alebo Rottweilera, alebo čokoľvek, akého psíka tam môže mať. Ale jednoducho sa naplňajú tieto ciele, ktoré ešte sú sformulované ešte aj pred 90-tými rokmi, neuvoriac o Bžežinskom, ktorého sme spomínali v minulej informačnej vojne, ktorý je tiež obamovým poradcom a patrí k tým vojnovým štváčom, keď tvrdil pre agentúru AFP, že treba posielať vojakov do Pobalska a do Polska, Treba sa pripravovať na tú situáciu, že Rusko zautočí, ale treba to robiť tak opatrne, aby nedošlo k vyprovokovaniu. No tak už k vyprovokovaniu dávno došlo, pretože Rusko si uvedomuje túto situáciu bez toho, či o tom Dugin hovorí alebo nehovorí. Ale jednoducho ten proces, ktorý aj nastáva, že sú rozvrátené krajiny, že sú destabilizované a vytvárajú sa nové geopolitické pomery. Americkí neokoni sú v tomto úplne... E, majú skúsenosti bohaté v praxi, čo už začalo farebnými revolúciami, tým, že ovládajú médiá, ovplyvňujú vládu, zmeny režimov nastávajú a šíri sa tá nenávisť, chaos, od islamského štátu cez Sýriu, Irak až po Ukrajinu, čo vidíme vlastne, zažívame na vlastné oči. A majú tu svoju pracovnú metódu, podľa ktorej postupujú, keď sa im z ne páči niektorá krajina. Najprv propaganda proti režimu, potom sa financuje vnútorná opozícia, potom prichádzajú ekonomické sankcie destabilizačná politická kampaň keď to nepomáha, otvorená vojenská invázia. Toto pretože... treba doplniť, zanim. prepáč, že nie len vnútorná opozícia, ale aj sa aktivuje piata kolóna. Áno, áno, to je ja. presne tá piata ja. kolóna, o ktorej zase výstižne hovorí Dugin, hoci má bláznivé nápady, to je tá americko-srešovská sieť, ktorá má za sebou veľkú veľmoc a v tom je ten ich vplyv a podobne a ty presadzujú teda tie názory Atlantistov americké záujmy a tu. Tú, tú hegemoniu toho, tej jednej jedinej veľmoci. Čiže toto sú americkí neokoni v praxi od, teda skutočne od Číle až po Kongo a inváziu do Iraku, cez celý svet a dnes až po Ukrajinu. Tak je to na každého, nech si zváži, že či toto je blúznenie, alebo len také predpovedanie čohosi, alebo či sa toto reálne deje, zatiaľ čo tie ríše, hoci je to blúznenie, zostávajú len v tej sfére fantazírovania. Ale neokoni nefantazírujú, neokoni konajú. A konajú už od 90. rokov. A konajú dodnes a následky znášame všetci, aj tú hystériu, ktorá je proti Ruska, aj občianská vojna na Ukrajine, aj s tým, že sa majú posilňovať jednotky NATO, viac sa dávať na obranu. A plus tá mašinéria strachu o tom, teda, že ide sa tu rodiť nejaká euroazijská euroazijské impérium, proti ktorému my máme bojovať. Ale to, že tá druhá strana si už postavila svoje impérium a nechce z tých svojich pozícií a považuje ich za jediné správne a navyše dokázala tak zmanipulovať ľudí, že neinformovaní tomu veria alebo tí, ktorí slúžia tomu veria, tak to je skutočne nebezpečná situácia. Ale my vidíme na prvých stránkach Dugina, a teraz všetci budú hovoriť o Duginovi, a všetci budú hovoriť o tom, že čo sa chystá, keď ríše vzniknú, a prečo to chcú cúru ako prídu, teda ako sme už počúvame od minulého apríla, cez po Balcko, Polsko, až po Karlové Vári, a neviem, kde sa zastavia. A to, čo robia neokoni, o tom my tu síce verejne hovoríme, Píše sa, to nie je problém, to nie sú nevystopovateľné veci. O tých veciach sa píše, o tých veciach sa vie. Znovu hovorím, neupodozrievam, ale som presvedčený, že celý ten okruh Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, ten okruh Samsonovcov, Dulebovcov a tak ďalej, oni veľmi dobre vedia, to je Richard Perl, oni veľmi dobre vedia, kto je Povolfovic, oni vedia, čo je nové americké storočia, veľmi dobre vedia, čo sú neokony. Ale tvária sa, že to predsa nie je reálna hrozba. To je v poriadku, to je fajn. Takže čo je horšie? blúzdenie, Alebo, no tak blúzdenie je nebezpečné a strášie a podobne, ale do akej miery je reálne? Alebo tieto praktické kroky, ktoré trvajú už dve ročia a smerujú skutočne k tomu chaosu, k tej destabilizácii, k tej vojnám a k tej teórii vyčistiť, rozvrátiť, destabilizovať. Dobre, dáme si prestávku a po nej sa pozrieme na nejaký e pretože tu ich pár naskákalo a potom sa presunieme k ďalšej téme. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača. all just bricks in the wall. Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača. Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. No a niekto si myslel, že nemôže sklabiť Hudovu a, a Lichtnerovskú kus hudby a nejak sa to podarilo. Čo robíš na to, Ale áno, v tomto sme tolerantní. Tak, ideme hneď na e-maily. Prvý nám prišiel hneď o 9. Martin nám píše, pekný večer. Minulý týždeň ste sa bavili o pedige. Rakúska pobočka Pedigy Bovidni včera organizovala demonstráciu proti islamizácii, utečencom a feminizmu. Zúčastnilo sa aj asi 300 členov. Samozrejme, v médiách boli označení hneď za neonacistov a chuligánov. Pochod bol dlhý, asi 1,5 kilometra, no v médiách V niektorých médiách sa neonacisti premávali naprieč Viedňov. Čo sa týka mainstreamu v Rakúsku, telku nepozárame, občas si otvorím nejaký ten denník alebo v aute počúvam rádio, a tam sa dozviem, ako je to s mainstreamom v tejto krajine. Môžem s kľudným svedom povedať, že sa vôbec nelíši od toho nášho. Tá istá propaganda najväčším ťahákom je Končita vrst <laughs> výťaza alebo výťazka Eurovízie. To je ten neoholený chlap, čo sa hrá na ženu. A najmudrejším mužom na svete je podľa nich mierotvorca, Nobelovej ceny zo Spojených štátov, pretože pre každom probléme púšťajú do etéru jeho vyjadrenia, ako keby mal patent na rozum, nám píše Martin z Viedne. Tak vidno, že sa nelišia tieto médiá, ako im sa darí, celý čas sa o tom rozprávame, že im sa taký svet unipolárny dá, darí, úplne rovnaký, na jedno kopito, kde je tá istá propaganda, tí istí záchrancovia sveta, tího spasiteľi, ako počúvame, kto má odlišný názor na multikulty, pristiavovalickú politiku a podobne je neonacistá. Tie hnutia treba neustále znevažovať, napadať, nie s nimi diskutovať, nie argumentačne vysvetľovať, objasňovať veci, veď na čo len my máme pravdu, to nie je s nami, ide proti nám. Bolševici a títo neoliberálni trhokrati majú rovnaké uvažovanie. No a ďalšia vec je presne tá, že ako je tu spomínaný, Obama pochopiteľne všetko je presne dané. Títo sú dobrí, títo sú zlí, my patríme vlastne do toho atlantického sveta. Čiže my presadzujeme ten americký systém, opäť to nie je pre radových američanov, nie pre väčšinu amerického obyvateľstva, ale pre americké vládnúce elity, ktoré takisto manipulujú svojimi ľuďmi, takisto im tak takisto profitujú na ich úkor. Takže v tomto sme na jednej lodi. Dobre, píše nám, ideme ďalej. Peter, že je Lajčáková pohľadnica s tou pohľadnicou ste to vystielili perfektne. Úplne jasný a čitateľný odkaz Bieleho domu svojmu psíkovi. Je to ako v Kresnom otcovi, keď mafia poslala odkaz mŕtvú rybu a hneď každý vedel, čo to znamená. Jozef Zozorovna píše, že človek sa časom vyvinul z neandertálca na človeka vzpriameného a naši politici tým, že sú stále v predklene, prechádzajú opačným vývojom. Julius sa pýta kanadský minister zahraničných vecí. John Byer dnes oznámil, že odstúpej zo svojej funkcie. Prečo? Je za tým niečo? Tak to neviem. Tuto som posledoval, že o čo ide? Neviem ani ja, že o čo ide. A, a či tyš... je naozaj za tým niečo, alebo sú to nejaké dôvody úplne nepodstatné? Ako ja neviem, či zo zdravotných, alebo či je tam nejaký politický tlak. Ale nepoznám tú kauzu. A, no ja viem, že odstúpil, ale tiež som sa nepozeral na to, že prečo. A ďalej píšil, čo si máme predstavovať pod pojmom zatiaľ Slovensko Maďarsko na to vynechá. A tak, Toto je zaujímavé a... no inak. Áno, to som chcel práve rozvinúť spolu s Maďarskom. To súvisí, myslím, s tým, ako mať šiestich stredov a východevropských. Tak si to necháme na potom, ako nechaj, Si necháme tak, na aj... Maďarsko, lebo to súvisí mm. s Maďarskom, prečo my. No tak je to zatiaľ môžeme naznačiť. No lebo nie sme do tej miery poslušní ako poliacia pobaltské krajiny. Preto tam budú tie stanovišťa. u nás zatiaľ nie, pretože oni vždy rátajú s tým, že prídu ešte poslušnejší. Dobre, Marek nám píše, že na českej stránke a levanet Cz, ktorá čerpa z viacerých ruských patriotických stránok a dobre poznajú ruské reálie, jasne hovoria, že Dugin nie je Putinov poradca a slová, ktoré údajne použil v súvislosti so vznikom nejakých veľkých ríš smerujú k diskreditácii Putina. No veď určite, lebo z tohto pohľadu je to jasná diskreditácia a hneď sa chytia teda tí, ktorí sú presvedčení, že ten atlantický, americký svet je úplne dokonalý a správny a všetci ostatní sú nepriatelia, tak využijú túto propagandu. Na to už, myslím, že už som to aj zaregistroval, ten denník, ktorý je nezávislý a bez oligarchov, s peniazmi, s miliónovým vkladom, bez oligarchov a bez, bez nejakej závislosti. Tak už sa tomu venoval. Samozrejme, to sa hneď chytili Dugina. Že čo, čo chystá Dugin, ako keby Dugin bol, neviem, okrem toho, že je poradca, práve sme si to porovnávali s neokonmi, že aký vplyv má na, prakticky na politiku a akú má pozíciu ako filozof a, a poradca nie je ani ministrom obrany, ani, ani nepatrí medzi silové zložky, ani výkonnú, ani zákonodárnu moc, ani nie je prezidentom. Marek píše tú kus z... z z článku za, za aktuálne, že Rokislavy Ivana Mikloša na domácej scéne už zrejme pominuli. Meno bývalo ministra financií sa však zahraničí v zahraničí viaže s úspechom reformy Zorindovej vlády a tak je po ňom stále veľký dopyt. Na jar minulého roka mu skončil ročný kontrakt poradcu Jordánskeho kráľa pre financie a len pred pár týždňami začalo opäť e, radiť tentokrát ukrajinskej vláde. Áno, objavila sa tá informácia. Najprv radil nám a úspešne, lebo vidíme, že krajín... No však, ale ja som celkom rád, veď nech im radí. A teraz Jordánsku, neviem, ako sa s ním rozišli Jordánci, ale tak politicky mali, tam je to jedno, nechodil nadarmo do Davosu, nechodil nadarmo do Bilderbergu, jednoducho oni si dohadzujú tieto svoje kšeftiky, pekne platené a určite to nie je v záujme tej krajiny, ale v záujme určitých skupín. No a na Ukrajine, tam už sa medzi tú vládnucu elitu, týchto milionárov, oligarchov, vrahov a tunelárov a prísluhovačov určitej ambasády tam sa úplne hodí. V tom má bohatú prax. Roman sa pýta. Zaujímala by ma prostá odpoveď. Prečo sa celá Európa ženie do ekonomicky ani inak nevýhodnej spolupráce so, so Spojenými štátmi? Prečo vlastne celá Európa skáče, ako Spojené štáty pískajú, keď vedia, že nás len využívajú? Veď keď o niekom vieme, že ma zneužíva pre dosiahnutie svojho cieľa na môj úkor a neskôr odkopne, tak logicky sa s ním nebratkujem. Romanko, počúvaj ma veľmi dobre. Tí, čo sa s ním bratkujú, tí nedopadnú zle. Dopadnú zle tí, ktorých ich tam zvolili na tie miesta, ktoré sú a kde sú schopní vlastne sa bratkovať s niekým. Takže ako od týchto ľudí sa neboj, boj sa skôr o seba a ostatných Európanov, ktorí to všetko zaplatia, aj s úrokami. Ty si to naznačili, ja to zopľním, jednoduchá odpoveď. Pretože nie my, pretože ja ich nevolím, ty ich nevolíš, ale teda tí ľudia, ktorých volia, pretože si Európania volia ako svojich predstaviteľov, idiotov a prostitútky. Preto to vyzerá tak, ako to vyzerá. Myslím, politické prostitútky a v tom zmysle idiotov, že nie, že by boli hlúpi, oni nie sú hlúpi. Oni veľmi dobre vedia, za čo sa predávajú a prečo sa predávajú. Ale v tom zmysle, že my im tak na... my. Tí, volia, im tak naivne dôverujú a napriek tým ich schopnostiam, že nie sú schopní presadzovať nejaké záujmy, brániť svoje obyvateľstvo, záujmy svojej krajiny. Oni len idiotsky slúžia a predávajú sa. No a preto tá Európa vyzerá tak, ako vyzerá. Miro nám píše z Čech. Chcem sa opýtať pána Hodia, aký je konflikt Ruska s Polskou ambasádou v Petrohrade, čo si myslíte, čo je za tým v pozadí. A tak to ma zaskočilo, neviem o tom konflikte. Ani ja, nepočul som. A. Tak s Polskom sú napäté, to je pochopiteľne. ale o čo konkrétne ide na tejto ambasáde, alebo k čomu tam došlo, to, to neviem. Ja to skúsim prelustrovať potom nejak cez, cez prestávku. A ďalej píše, že údajne sa sťahujú nejaké francúzske tanky s nejakým vojskom do Polska. Uda to je to údajne. Údajne, mm. lebo už sú aj informácie, že z Afganistanu stiahujú techniku a tá technika, ktorá síce za veľa nestojí, ale Ukrajincom niečo môže pomôcť, má smerovať na Ukrajinu. Ale to sú... To sú presne tieto veci. Pokiaľ sa to nepotvrdí, to je to isté ako neustále obviňovanie Ruska, že tam dodáva raketové systémy, že tam dodáva delostrelectvo, stovky tankov a tak ďalej pre týchto povstalcov. Ale napriek tej špičkovej satelitnej technike, napriek tým špičkovým špionážnym systémom, kde sú jednoznačné dôkazy, tu je tá technika, tá diál to prechádza, tam smeruje. Uh, vidím, ja len teraz, čo som titulky nejaké predbehol <kým> pred pár hodinami, čo to vyšlo, že konzul bol stadiel vykázaný. To, to bude asi vzájomné, lebo skutočne a, a... najvernejším tým, tým portugalským psychom, ktorého má obama, je dnes v Európe Polsko, potom po baltskej krajiny, takže jasné, že Polsko teraz bude zohrávať tu. A že, že dlží Polsko asi milión dolárov a mestu. No, takže no, môžem, môžem sa na to potom pozrieť. A no, tak dobre, tak ich sa vykázali z, z tej budovy. A <coughs> treba si to dohľadať. Budú sa hľadať určite zamienky a konfrontácia Polsko-Ruska úplne zapadá do toho plánu, o ktorom sme hovorili pred chvíľou a plány neokonov. Raz čo nám píše, pán Hudel zjavne pri dostatočne rozhľadenej a otvorenej mysli dokážeme veľmi presne skôr či neskôr postihnúť, čo sa okolo nás na oboch stranách barikáde deje. Je to dokonca z úplne širokého pohľadu logické, dokonca aj pochopiteľné otázka. Má ľudstvo nejakú inú alternatívu ako túto aktuálnu? Existuje na teraz nejaká iná filozofická, samozrejme teoretická alternatíva? Ale k čomu teda? K tomu súčasnému vývoju? No, tak je jediná alternatíva, ktorá platila aj predtým, keď bol veľký rím zastaviť Rima jeho vplyva a jeho šírenie. Aj keď boli presvedčení, že sú dominantní a budú vládnuť svetu, ale ako dopadli. Tak je to jeden obrovský veľký hegemon, ktorý sa snaží určovať a diktovať, má mnoho prisluhovačov, mnoho obdivovateľov, ale sťahuje všetky zo sebou do zahuby. Tak zamedzi tomu hegemonovi, aby diktoval v každej oblasti či politickej, ekonomickej, vojenskej, filozofickej. Ale je to dlhodobý súboj, pretože má všetky výhody oproti tomu táboru, ktorý ho chce zastaviť. Ale Starý Rým mal vyspelú armádu, špičkovú bojovú techniku, Bohatstvo, všetko. A napriek tomu ho Barbary plienili a napokon ho položili na kolena. Mm. Máme telefón a dobrý večer. Dobrý večer. Igor, pozdravujem ťa aj hošťa. Čiže Obama včera, lebo pre pred priznal, priznal, že sa podielali ako na Ukrajine na osranení to, ako, no, na prevrate. No, jasne, potvrdil to, čo, čo my sme tu hovorili. Už dva roky to hovoríme. No, tak, no, tak teraz zase ďal, ďalší bodík pre nás a, a zase pravdoláskari to pekne odignorujú, keď ich najväčší satán to potvrdil. No, tak no, čo ti mám na to povedať? ako Jasne. Dobre, ďakujeme. No, tak, čo. Čo k tomu, kto je realista, sleduje situáciu a... Nie... nie, nie, nie, niečo ti poviem. A teraz všetci počúvajte. Musí vidieť. Počúvajte ma všetci a toto je podľa, podľa toho, ako, ako Slovensko má fungovať. Aj? Takže denní gen, smetiari a všetci títo, títo pravdoláskarí, títo sionisti, podľa vás teraz ja spravím prehlásenie. Obama je konšpirátor. To si vymýšľa, to predsa nie je pravda. Alebo to nemôže byť pravda. Takže e, vítam e, Berihla Setoru e, do našich kruhov. Toto teda, nám píše, dobrý večer, pán Lichner, pán Udo. Chcel by som sa opýtať na otázku. Často spomínate Orvelov 1984 a že, e, a to, že sa ten román opisuje mokresný, neokonov, ale chcel by som sa opýtať, v ktorej Orvelovej knihe sa momentálne nachádzame v 1884 alebo v farme alebo lebo ak sme iba vo farme, tak máme šancu na menej bolestivú zmenu, ale ak sme už v 4, tak zmena bude boliť ako amputácia, bez narkózy. Ja si myslím, že sme vo farme na jednej z posledných kapitol. Čo si myslíte vy? No to ste vystili, ja som chcel povedať, že my už sme vo farme a už sme... Uh, Končíme. Už jed, jednou nohou sme už v 84. My hm. už odchádzame z farmy, ale my už vstupujeme do 84. A teraz ide o to nebyť ani na farme a nebyť ani v 84. Ale toto nám pripravujú a mňa len najviac na tom zaraža, že aj ľudia, ktorí, neviem, poznajú ten román, čítali ho, pozna majú poznatky z histórie, majú poznatky zo spoločenského diania a nevidia to nechcú vidieť a sú schopní obhajovať to ďalej, že skutočne, tak ten, tá Fukujamovská predstava, že toto je ten správny systém a každý, kto ho ohrozuje, je neonacista, komunista, blázon. Práve som čítal diskusie tohto opačného tábora, ako sa hrozia, že tu je Dugin, teraz sa toho Dugina chytili. Na juhu sú komunisti, lebo Syriza a Podemos to sú komunisti. V Nemecku sú neonacisti, lebo tam je Pegida a podobne. A blúznia v tomto, namiesto toho, ako ste povedali, to sú dve základné veci, ja nechcem predať povinné čítanie, lebo povinné čítanie sa nečítá a vieme, aký majú vzťah študenti, ale tak pre študentov nemyslím, ale až keď študentov baví štúdium, čiže vysoká škola zrejme, alebo niekoho aj posledné ročníky strednej školy, ale farma a 84 by malo byť kvázi povinné čítanie. Teda pre mňa to je, nechcem to nikomu nucovať, ale tam je to všetko napísané. Ale najvä najväčšia tragédia je, že aj tí, ktorí to poznajú, to otočia blúznia len o tom, že ale to sa týkalo sovietského zväzu. Alebo to sa týkalo komunistických režimov. Takto to Orwell písal. Ale to sa netýka len komunistických režimov, lebo toto je oveľa sofistikovanejší systém, ale takisto diktatúra a kontrola. Len akurát tam nie je pecipa hviezda, nie je tam kosak a kladivo. A to nechcú pochopiť. A v tom je tá bieda naša duchovná, nielen na Slovensku, aj inde, že... Všetci to stotožňujú s tým režimom, ktorý bol a s tými diktatúrami samozrejme s tým fašizmom a e, s komunizmom ale tento neoliberalizmus je taká prezlečená diktatúra ktorá dokáže skutočne ľudí ovplyvniť oveľa šikovnejšie ako tie predchádzajúce propagandy pretože tie boli dosť priamočiare jednoduchejšie a boli zrozumiteľnejšie Toto je veľmi šikovná manipulácia a masáž a duchovná a podvedomie a tak ďalej, aby spracovávali ľudí do tej podoby, že ešte aj prečítajú 84, aj tak z toho, toho nič nepochopia. A tešia sa, že v akom úžasnom systéme a režime žijú. Ale však nech, veď to je v poriadku. Uh, Ježí z Čiech sa pýta, som mladší človek a vojnu v Jooslavii si veľmi nepamätám A mohol by pán Hude povedať ešte pár slov o českej rodáčke <laughs> Albright. Naši, naš, naše mainstreamové médiá ju stále neuveriteľne chvália, nikdy jej nedajú nepríjemnú otázku, skúsenosť. A ma však na že keď mainstream niekoho chváli, tak ten človek je hodný veľkého podozrenia. Veľmi bystrý postreh, ja viem, že, neviem, či sa dostanete k Zemavek, v časopise Zemavek máme takú rubriku bez masky a tam som venoval teda Albrightovej, jednu rubriku, ale to by ste si museli najstaršie číslo, ale nebol, nemal by to byť taký problém, staršie čísla sú aj v podobe PDF-ky na stránke Zemavek, takže dalo by sa to prečítať. Ja len to zhrniem, preto sa aj hovorí balkánska mesiárka, predtým sa vyznamenala tým, že sankcie proti irackým deťom boli správne, no a čože zomierali, veď to si iracký režim zaslúžil. Čiže mŕtve deti, to je v poriadku. A samozrejme, srbské mŕtve deti, to je takisto v poriadku. A kamarátka so šéfom účeka s Hašimom Tačím, podozrivým nielen z, drog, z pašovania drog a obchodovania s drogami, ale aj s ľudskými orgánmi. A navyše, zarobila úspešne na telekomunikačnej spoločnosti v Kosove. Takže žena, ktorá ide cez mŕtvoli ktorá je horšia ako upír a ešte na tom profituje, je vzorom pre našich diplomátov, ako hovoríte, je šade v mainstreame a pozývaná. V Čechách mala ten škandál, keď prišla predvádzať svoju knihu. To som chcel povedať, že to si treba dohľadať. Tvoj, tvoj rodný Sukmiňovci Češie jej tam naložili no. je povedať, áno čo si o ne tam stratila noblesu diplomatickú, tam e. na nich kričala a nadávala im a ochránka e. ich musela, vyviez, oni nenadávali ani nekričali, len prišli s transparentom, ale to je vo vašej tlači v Česku, čiže nie je problém si stať, keď si dáte Medlino Obrajtová autogramiada knihy a dostanete sa k týmto informáciám Dobre ideme ďalej Milan píše, čo si myslí pán huďo o našom slavnom Slováko s motorovou pílou pri Europarlamenteu. Ľudia ho väčšinou vnímajú ako hrdinu a že sa mu treba vyzbierať na právnika. Tak, to by sme o tom prípade museli vedieť viac. Neviem, prečo sa chcel stretnúť s predsedom parlamentu. Bol v maskáčoch, mal tam nejaké zbrania, alebo čo mal tam motorovú pílu a podobne. A tak je to čudná akcia. Keď príde takto demonštratívne, to je jasné, že ho hneď zavrú ale aké požiadavky mal alebo čo chcel, to som sa nedozvedel, pretože nič konkrétne z toho, ne, ne, nevyšla žiadna informácia, ale myslím si, že keby chcel niečo zásadné, alebo um, tak by asi takým naivným spôsobom to neurobil, pretože nič z toho nevyplynulo, len, že bol ohrozovateľ v určitom zmysle výtržník, ale čo je to za človeka, a o čom išlo, ináč tá naivná predstava, že príde pred tú budovu a bude sa rozprávať s predsedom parlamentu a čo by dosiahol debatou s predsedom Európskeho parlamentu, ako čo si od toho sľuboval. Nič o tom človeku neviem, takže neviem do akej miery je to opodstatnený protest, prečo sa mu zbierať na právnika, nepochybne, ak sa ukáže, o čo išlo. Ale bolo to dosť nešťastnou formou, čiže keby skutočne premyšľala, išlo mu o niečo, tak takouto formou prečo sa nemôže nič dosiahnuť, len opäť je to diskreditácia a zneužitie, pretože aj keby mal neviem aké vznešené myšlienky, tak poukážu na to, ako tam prišiel s motorou, pilou, o čo, čo vlastne predviedol, vyvolal škandál, vyvolal bezpečnostný zásah a tým sa celá tá myšlienka stratí. Tak neviem, či toto bola šťastná voľba, ale opäť hovorím, počkajme si, že o čo mu išlo. Ale nech mu aj išlo nejaké veľmi vysoké ciele alebo dobré myšlienky, tak toto bola veľmi nešťastná forma, lebo tým pádom sa odpísal sám. Jana nám píše, Rusi chcú vysťahovať generálny konzulát Petrohrade kvôli neplateniu nájmu. No, to toto to je. To... Hovorím, tú kauzu som nesledoval ale nezdá sa mi, že by to bolo také prevratné. A... Ja som myslel, že ide, že sa obvinuje navzájom zo špiona, že, lebo to príde. to. Vlastne s Američanmi si to robili permanentne a s Britmi podobne, že si vypovedali veľvyslancov a bolo to o niečom. Ale len pre neplatenie nájomného takto je ekonomická záležitosť. Je čudné, že do takého štádia dospeje polské veľvyslanectvo či konzulát, že neplatí a čaká, že nenastanú nejaké následky alebo možno čaká, že niečo také nastane a využije to ako na protirusku kampani. Ešte uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, čo, z toho, čo sa z toho v médiách bude objavovať. Milan píše, že už dávnejšie, dávnejšie som prišiel na to, prečo sú na IDNES CZ diskusie jednofarebné, napríklad protiruské. Nechcelo sa mi ani veriť, že bratia Češi by boli takí jednofarební. Až som si napokon v hlavičke diskusie všimol štyri tlačítka Implicitne je stlačené tlačítko doporučené príspevky a keď chcete vidieť aj iné, musíte stlačiť všetky podľa vláken. No to je celkom šikovný ťah, ako, ako to vlastne vyczurovať a nevycenzurovať. Len sa to nedá naučiť. Takže majú hájí. Pozriete sa, veď vy si to môžete, my sme nič nesenzurovali, ale to je presne tá taktika keď sú, či už webové stránky, alebo tlačené médiá, že čo je na prvej strane, čo má veľký titulok, čo je kde zaradené, v akom je rozsahu. A poďte, ale vie, tá správa tam bola, hej, na tretej strane, trojriadková, zašita medzi ostatnými správami. Ale bombastické titulky na prvej strane, rozsiahle články a vo veľkom rozsahu, to je to určujúce. Ale máte také kvázy alibi, že pozrite sa, veď sme dali aj toto, aj to dávame. Takže aj toto je veľmi šikovná forma, že čítate len názory určitého druhu a to je presne to zbudiť vo vás, že asi sa milíte, keď si väčšina myslí práve toto, alebo ste blázon, pretože neviete sa zaradiť medzi slušných a normálnych ľudí, lebo drvivá väčšina uvažuje takto. To je, ale to je našťastie, to sa dá prehľadnúť, táto manipulácia existujú oveľa horšie. Dobre, raz sa nám píše, mal som na mysli skôr niečo iné, alternatívu pre ľudstvo ako takú, pokiaľ budú existovať peniaze ako také v dnešnej podobe, vždy to bude bipolárny systém, pretože vždy tým, do ich majú najviac a teda aj najväčšiu moc, budú existovať i tých, ktorí tých prvých budú chcieť zložiť, tak ako barbary Rím. Pýtam sa, či existuje nejaká moderná teória ďalšej existencie multikulturálneho sveta. A čo máte vy s tými peniazmi? Peniaze sú prostriedok. Aj tak ako dobre môžeš môžeš podojiť kravičku a teraz behať niekde po meste a zháňať, kto chce, chce 500 litrov alebo 2 hektolitre mlieka a vymeniť za, za nejaký laptop. Ejako, ja neviem, čo... To, to, že tie peniaze ste, ste a sme si nechali takýmto spôsobom... A, zmanipulovať je, je náš problém. Ako peníze samého sebe, ako ja, ja, ja v tom vidím normálne ako, ako iba výmennú, výmenný prostriedok, nič viac. Aj. Problém je ten, čo sa s nimi deje, čo s nimi niektorí ľudia robia a my sa na to močky pozeráme. A mysli si hľubo, že svet bez peňazí by bol ako v pohode? To je, bola, to je ideálna, peniaze, kázia, charakter a tak ďalej. A to som Ty, som toto. Som... S peniazmi je to podobne ako... Prípade... Nie, nie, dočkaj, ešte ťa preroším. Um. Ja sa pamätám, ja som žil v Čechách začiatkom 90. rokov a poznal som ľudí, ktorí boli perfektní ľudia a prišli k nejakým väčším peniazom, aj bavíme sa v tej dobe pár sto tisíc korún a normálne hovedá za noc, cez noc sa z nich stali hovedá, ale... To nie je, že ho peniaze zmenili. On bol hovedo aj vo svojej podstate aj predtým. Hej. Akurát to nedal na jevo, pretože sa necítil silný v krámflekoch. Mal pár tisíc korún a potom už si myslel, že mu patrí svet. Hej. Takže nič sa nezmenilo, len ten jeho prejal. Ten človek bol vždy taký. Ty si to vlastne naznačil s tým, že aká je alternatíva. No alternatíva spočíva v tom, že budú ľudia duchovne vyspelí. Jasné, že je to ideálna predstava... Jasné, že je to na dlhé roky a podobne zodňa dňa na deň to nebude, ale to je presne o tejto duchovnej vyspelosti. Môže mať koľko chcem peňazí, ale ako si aj naznačil, v čom je to? Je to v tom človeku. Jednoducho tomu jasné, že sme slabí, sme nedokonali a tak ďalej. Ja netvrdím, že je človek absolútne dokonalý a nemá nejaké slabosti. Ale ako si povedal, keď z niekoho peniaze urobia hovedo, tak Spočíva to aj v tom, že môžete mať aj príborový nôž, ale budete ním krajať niečo, a než niekoho dopicháte. Môžete mať auto, ale nebudete sa rutiť ako blázon a porušovať predpisy. Niekto iný môže. Ale zrušíme auta, alebo zrušíme dopravu a tak ďalej, lebo ľudia nedodržiavajú predpisy, rýchlosť a nevedia sa správať. Keby dodržiavali, tak sa nič nestane. A keby používali svoj rozum, tak sa takisto nič nestane. Ale je jasné, že smer rôzny a žiaľ Bohu, je to otázka zodpovednosti, čiže alternatívou je keď človek bude zodpovedný k sám sebe, k svojej budúcnosti k svojmu prostrediu, k svojim najbližším a nebude poplatný momentálnym trendom, výhodám, budovosti. A to už som sa príliš ďalej, ale ako ináč nájsť alternatívu, pokiaľ to bude o tom, že kto má peniaze a zbraniu viac, ten bude určovať a žiadne duchovno nebude a budú mu slúžiť ostatní, pretože tiež nebudú mať duchovno, tiež mu neodoprú službu. Pokiaľ mu e, odoprú službu zo pár jedincov, ako rebelov, kacírov alebo protestujúcich, s nimi si poradí, ale s drvivou väčšinou by si neporadil. Ale to je najväčšia tragédia vždy, tá mlčiaca väčšina, len aby som nejak prežil, budem ticho, poslúžim, nebudem sa angažovať. A to bolo za komunistov, to bolo za fašistov a je to aj v tejto trhokratúre. Čiže tá zmena človeka, to by bola tá zásadná alternatíva, nie je to, že zrušíte peniaze a ja neviem, dáte určité pravidlá a tak ďalej, ľudia ich budú obchádzať, ale pokiaľ ich budú vnútorne dodržiavať a budú o tom presvedčení, no tak to bude alternatíva. A pokiaľ to nenastane, no tak vždy stojí za to, aby človek bol presvedčený o svojich ideáloch a preto niečo robil, nie že sa podriadi. A veď každý na to kašle, všetci žijú týmto spôsobom, vykašlem sa na to aj ja. Tak nebať odolať vlastnej slabosti, aj to je alternatíva, aj to je cesta určitá, hoci samozrejme, že musíte znašať potom následky a nevôľu okolia, ale to sa týka aj tohto vysielača, to sa týka aj rôznych alternatív, že sú považovaní za hlupákov, bláznov, konšpirátorov a neviem aké politologické termíny a nevzdávajú to tí ľudia, tak to je tá alternatíva. A no dobre, ešte a, rozmýšľal som teraz, prečítam to, neprečítam to a a nechce sa mi veľmi to do tejto hovadiny. Ale tak dobre, ako hodíš rukavicu, tak ja ju väčšinou odviniem. A poslal nám článok a, z, od tých, od tých projektu N že slobodný vysielač, neschopnosť alebo cieľené šírenie nezmyslov. Božiľa, rovnako ako je tomu aj v prípade ďalších alternatívnych v úvozovkách médií, aj slobodný vysielač chápe hľadanie pravdy tak, že čokoľvek tvrdí mainstream je lož a čokoľvek tvrdí, kto si iný je pravda. Videnie sveta v tomto režime poskytuje ľuďom príjemný pocit uspokojenia, veď práve oni sú tí, ktorí prekukli, prekúkli, je to už čokoľvek, oni sú tí, ktorí vedia... Nie oni, ale niekto iný nesie zodpovednosť za kvalitu života v ich krajine a dokonca aj v ich súkromí. Svoje hnie vedia nasmerovať, jednoducho sú ovce ako všetci ostatní, sú kritickí a nechajú sa manipulovať, vyhľadávajú médiá bez cenzúry, kde má pravda svoj domov. Dobre, neviem, kto to napísal, ale ten, a, tento debilko, alebo nič inšie nie je, by mal a, občas si aj pustiť slobodný vysielač, aj, keď ja tu hučím do poslucháčov, o ktorým sa to sedca krvensky nepášť už dva roky, že za tú situáciu, ktorá tu existuje, si môžeme my sami. Aj. Takže a, takéto tvrdenie je zase, a, zase iba lož, ale keď už sme pri loži, ja, ja ťa poprosím, aby si bol chvíľu ticho, lebo pôjde to cez tvoj kanál, a vypočujte si takúto lož z z toho, z toho ten session, čo mali tam, a, ktorá bola, bola financovaná americkou ambasádou a chlapíkom, a, ktorý sa spolupodielal na holokauste. Hej, alebo to sú ich, ich sponzory a, a ich najväčší priatelia. Hej. Takže vypočujte si to a postím minútku niečoho. Ja by som si nedovolil pána Kožalkovi hovoriť, čo má robiť. Ale, ale mám, mám povinnosť vysvetliť, že prečo, prečo sme tak krúdko reagovali, prečo naši čerateľa tak krúdko reagovali, prečo naši blogeriteľ reagovali, prečo som sa jak ja k tomu pripojil. Uh, a vlastne napísal, uh, napísal komentár, ten vlastne bol o tom, že... že... Uh, všetci sme, povedzme, že nedokonali, ale v momente, keď, keď niečo, niečo, čo je mimo nášho sveta, čo... čo nedáva zmysel, čo dlhodobo nám nemôže nejako pomôcť, ak to dostaneme... Uh, ktorý dostaneme na prvú stranu novín, ktorú do stredu na, na, na stred pultu, tak, tak, tak si, rozbijeme, si rozbijeme to, čo je mainstream, to, čo mu, to, čo mu ľudia veria. A v tom momente v tom momente stane presne to, že človek zvonku, ktorý nemá čas do nekonečna všetko si overovať, tak stratí to uh, balíčku, ktorou vie, že teraz sledujem... Uh, veľkú silnú značku, ako je, je Pantareja, alebo Martinus, ktorá mi niečo ponúka, ale osledujem silné noviny, ako je Smehá, alebo denní gen alebo Pravda, ktorá, ktoré majú históriu, nejakú, nejakú legitimitu. Dobre, takže podľa tohto uh, fešáka, šielenca, ktorý spadol z jahody, má Deník N uh, obrovskú históriu. No, a ja mám trojky, kamaráde, hej, tak príď sa občas na ne pozrieť. Dáme si stavku a... Ja to len doplním, no? skočím ti do toho. To sa mi páči, vymenoval tri denníky a to je tá hra na pluralitu. Vymenoval tri denníky a všetky píšu to isté. Tak na čo všetky tri vychádzajú? Ale, Ale nie, pozor, denník N má históriu, rozumieš, ako to, to je, to je, to ako to je ako sme a ako pravda. Hej, v ja mám trojky, príď sa na ne pozrieť ty. A, ako, rozumieš, toto... Dobre, to do môžeš takéto posielať, ale toto je úplne, ako, o čom sa mám baviť s týmito ľuďmi, ktorých ktorý financuje človek, ktorý sa spolupodiela, spolupodiela na holokauste. Veď mi dajte už pokoj s týmito ľuďmi. Ej. Ja fašizmus neznášam. Ej. Aj mi úplne jedno, či tam zaučalo 6 miliónov, 2 milióny, a či to boli Židia, Černosci, Slováci, Bielí, Zelení, Modrí. Proste 6 miliónov životov bolo vzatých. Tento človek sa na tom podielal. On ich financuje, a ja sa mám s nimi dohadovať. Ako mne je to úplne jedno, čo rozprávajú títo ľudia. Úplne jedno, pretože toto je kanál. Je, či sa ti to páči, alebo nie. Úplne bez chrbtice. Takže dáme si prestávku, po ktorej sa samozrejme po nejakých 5 minútach zase vrátime. Počúvate Slobodný vysielač. Vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Tak počúvate rádio, ktoré nie sú noviny, ktoré nie je silné a nemá históriu. Počúvate Slobodný vysielač a reláciu za ľubom ľuďom. alebo Ľubo, si tam? Samozrejme, dobrý večer, opäť. Tá, rozumieš, jedna lož za druhou, ale... No dobre, mňa, mňa toto... Nenechaj sa tým tak pohľúčať. Nedám sa, ale, ale to, rozumieš, mňa, mňa rozčuluje, že vôbec sa s týmto niekto zaoberá, pretože ako tu nie je naozaj sa o čom baviť. Marek nám píše, reagujem na poslucháča, čo sa pýtal na alternatívu voči súčasnému systému. Existuje niečo, čomu sa hovorí projekt VENUS... Nech si to posluchač nájde na nete, tak a, ak o tom ešte nepočul, písali raz o tom aj na Zemavek. No a Marek a všetkým poslúhačom hovorím, na takéto projekty ako aj Xtag a Venus a tieto veci, treba sa na to pozerať veľmi opatrne. Aby sa vám nestalo, že niekto má pre vás nejaké riešenia, potrčí vám ho že vleziete do nejakej klietočky, z ktorej sa už potom nikdy nedostanete. tvrdím, že to tak je, ale vránim, že treba sa na to naozaj pozerať kriticky. A tieto veci, lebo kdejaké veci lietajú po svete a človek sa naozaj v tomto majú, mal ten fešák, pravda, že nemá každý čas sa na to. Ale ak ne niečo natchne, tak okamžite, ale okamžite kritický pohľad na to. Aha, Lubož napísal, že peniaze nekazia charakter, ale ho odhalujú. Presne tak, kamaráde, <laughs> presne tak. <laughs> to, je, to je veľmi vystížne. Čo vravieš na to obu? To je presne to, čo som hovoril. Čokoľvek e, záleží od vás, ako ten prostriedok využijete. A keď sa niekto nechá skaziť peniazmi, ako si overil príklad toho človeka, on už je taký, len ešte nedostal príležitosť. To je presne to, keď mi niekto povie a všetci berú a keď tam bude ten človek, ten tiež bude brať a podobne ako myslím uplatky a, a v tomto zmysle hovorím, no nie, to záleží od toho človeka. Niekto odolá a ten, kto neodolá, tak neodolá ani 500 eur, ani 100 tisíc, ani miliónov. a niekto odolá. Takže sú, áno, sú aj takí ľudia. A keď budú takí ľudia, ktorí dokážu odolať a nenechať sa spracovať, ale čímkoľvek nejakou myšlienkou, názorom, pomilenou ideológiou, peniazmi, No tak samozrejme, že potom sa to nemení a stále sa pohybujeme v tom kruhu ako tá veverička alebo ten, ten hlodavec, keď ide v tom kruhu a neustále sa pohybuje vlastne na tom istom mieste. Lebo keď sa my nezmeníme, keď si ten hlodavec neuvedomí, že kašlem na to a nebudem tu jak pajať skákať, tak takisto, keď sa ľudia nebudú nechávať kupovať a uh, slúžiť a ohýbať chrbty a podobne, no tak ten svet bude iný a to musí každý jednoducho sám na sebe. Dobre, posledným a prečítam, prejdeme na ďalšiu tému. Zozan nám píše, práve som si vás zapojil, zapojila, ale nie je možný normálny príjem, niekoľkonásobná ozvena mimoriadne ruší, čo ma úprimne pobúrilo. Nikto z poslucháčov sa na to nestiažuje, dúfam, že sa to nedie celoplošne, strdečne. Pozdravujem náš skvelý slobodný vysielač. No, Zuzka, neviem, či po mojej odpovedi ešte budeš hovoriť, že skvelý slobodný vysielač. Nikto sa na to nestiažuje, lebo všetci to majú zapnuté iba raz. Takže si to pozatváraj. Hej. A potom si to zapni iba raz, iba raz klikne na to a ozvena nebude. Tak, poďme teda sa pozrieť na ďalšiu tému. Lubo? Syriza, Grécko. Grécko. A poďme sa pozrieť teda už na... na minulé sme, už, už si to vlastne vravel, že jedna vec je, čo hovoria, a druhá vec je, uvidíme, čo budú robiť. A už, o, už vidíš to pár dní a už sa to začína kryštalizovať. Áno, áno, žiaľ. E, tak, ešte... To neznamená, že teraz už nad nimi treba zlomiť palicu a nič nebude, ale vidno, že tá reálna politika a sľuby volické, vyhlásenia rôzne pred tým, ako sa človek dostane k moci. To je ako s tými peniazmi, keď sme sa rozprávali. Ale už keď tu človek moc okusí a teraz začne v podstate v tých pozíciách a nielenže taktizovať, povedal by som, uvedomi si možno aj veci, ktoré predtým nevidel. Lebo naozaj je ľahké kritizovať, ale keď máte tú vec vyriadiť, ovplyvniť a zmeniť, no tak to už je trošku inak. Iba do tohto vstupujem, lebo ako je pravda, každý si musí uvedomiť, jedna vec je, čo ľuďom naslobujete alebo aké máte predstavy a druhá vec je, že keď sa dostanete do tej reálnej situácie a chcete to realizovať, tak zrazu zistíte, aké to bude mať následky. No a to veľa ľudí samozrejme odradí od tých činov, pretože tie následky môžu byť naozaj, naozaj veľmi ťažké a zlé. A Syriza v podstate nastupovala do toho boja, ako že prinesie úplne radikálnu zmenu a nielen v rámci Grécka, nie je len o splácanie dlhov, odpustenie dlhov, iný splátkový kalendár a podobne a oživenie samotného Grécka, ale aj taká inšpirácia pre ďalšie krajiny. Vidím, že ten nešťastný tábor neoliberálov, ktorí sú teda presvedčení, že žijú v raji a napriek všelijakým tým konfliktom, ale to zase za to všetko môžu tí ostatní, nie systém a nie oni svojim prístupom. Tak samozrejme, že Syriza a Podemos a všetky tieto hnutia, to sú komunisti a podobne. Ja som to hovoril na začiatku. Dnes už nebudem deliť veci na ľavicu a pravicu, ale podľa toho, aké výsledky budú mať a čo budú skutočne robiť a ako naplňia svoje sľuby a aký to má vplyv na celú krajinu a verejnosť. Nie podľa toho, do akého tábora sa zaraďujú. No a tá Syriza vlastne prišla s niečím, čo malo vyvolať určitú revoltu v Európe. Nikto nehovorí, že ešte sa veci nezmenia, ale jednoducho už podľa prvých krokov samozrejme to, čo sľubovali, tú prvú zásadnú vec a to je dlhy Grécka, pretože Grécko je skutočne tak zadlžené, že nemôže si pomôcť, nie je reálne, aby to mohlo splácať a je vlastne v takej bezvýchodiskovej situácii, pretože no v bezvýchodiskovej z určitého uhla pohľadu, pretože ak nedostane ďalšie peniaze od svojich veriteľov a od Európskej centrálnej banky tak naozaj bude musieť prejsť asi na vlastnú menu a nebude tá situácia príliš rúžová ani pre Grecko, ale ani pre Európu a Eurozónu. Takže teraz v tomto štádiu vlastne spustili diplomatickú ofenzívu. Dnes sú v Ríme, teda myslím premiér, pred nimi minister financií. V Ríme zajtra sú zase v Bruseli a rokujú s tými jednotlivými krajinami, ale k tomu podstatnému. <kým> um. Syriza, čo sa týka zahraničnej politiky, keď začneme s tým, ale vlastne môžeme aj s týmito dlhmi, vlastne sa postavila, že bude mať radikálne odlišný postoj ako iné európske vlády, ako iné, iné politické zoskupenia. A napríklad, čo sa týka dlhov, že si nebude nechať teda diktovať od Eurozóny a Európskej únie a Európskej centrálnej banky. No ale dnes už, dnes už vlastne... Hovorí Cypras o tom, že odchod z Grécka by vlastne ohrozil, odchod z Eurozóny by ohrozil stabilitu v východnej Európe. Takže už vylúčil možnosť odchodu Grécka z Eurozóny. A samozrejme hrá to na to, že sa teda dohodnú tak, aby to bolo výhodné pre obe strany. A tá situácia je taká, že Francúzi a Taliani by už boli naklonení určitým ústupkom voči Grécku, ale Nemecko je rázne proti a trvá na tých reformách, ktoré teda ruinujú celé Grécko a tú, to obyvateľstvo podobne a tú verejnosť, ktorej slubovala Syriza, že začne robiť úplne inú politiku. A tentokrát už teda Syriza ako keby taktizovala, ako keby ustupovala, že máme snahu sa dohodnúť, nechceme odísť z eurozóny, ale teda snažíme sa vyjednať aké také podmienky. A čo je zase ďalšie zaražajúce, Syriza bola od začiatku teda ohováraná, že to je trojský kôň Ruska v rámci Európskej únie a v rámci Eurozóny. A ono, tie názory, ktoré hlásala, samozrejme, že odporovali tomu, tomu hlavnému prúdu tých tradičných strán ešte v tom svojom programe z roku 2013 vyzýva k multipolárnemu usporiadaniu sveta. To je presne to, čo sme sa doteraz bavili. Akejsi protiváhe k neoliberálnej politike Európskej únie dokonca sľubovala vystúpenie z NATO. A okamžite, ju samozrejme, obviňovali, už tu vznikli nové konšpirácie, že Syriza je riadená z Moskvy prvý, kto sa stretol s Ciprasom, bol ruský veľvyslanec a podobne. Takže to sú tase tie ich konšpirácie, ako je Syriza riadená Moskou a podobne. A zrazu, teraz už Syriza tvrdí, že zmiernila ten svoj, ten, tá, taký, ten radikálnejší postoj vôbec k Európskej únii. Tvrdí teraz, že sa neobratí na Rusko, pokiaľ ide o finančnú pomoc. A radšej teda bude rokovať teda s Európskymi stranami a s tou trojkou. Teda Európska centrálna banka, Európska komisia a Medzinárodný menový fond a s tými jednotlivými veriteľmi. Takže z týchto požiadaviek už ako si ústúpila dokonca aj s tým, že... Vystupovanie z NATO nie je na programe dňa, ale zároveň sa krie tým, že aj s Cyprom chcú byť akýmsi mostom medzi Ruskou, Ruskom a Európou. A na druhej strane zase také taktické kroky, ešte ťažko sa, e, si vybrať, že čo skutočne plánujú alebo čo skutočne chcú urobiť, tak na jednej strane odmietli, aby sa stupňovali sankcie proti Rusku a teda pustili sa do šéfky európskej diplomácie Mogheriniovej s tým teda, že oni nesúhlasia s tým vyhlásením, aké bolo urobené, že treba stupňovať sankcie proti Rusko a podobne, ale keď bolo teraz zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín európskej únie, teda rada EÚ pre zahraničné záležitosti, tak tu bola úplná jednota. Napriek tomu, že sa obávali Grékov, že zablokujú tieto protiruské sankcie, tak samozrejme tie sankcie platia sú predlžané do júna pre jednotlivcov až do septembra pokiaľ ide o vzťah k Rusku A Syriza a Gréci neurobili nič, neohrozili túto jednotu, nespochybnili toto rozhodnutie. A hoci na začiatku mali výhrady, tak takisto je to ako aj s tým, že z eurozóny to nie je na programe, to vystupovanie z NATO tiež nie je veľmi na programe, tak sa zdá ako keby taktizovali a možno je to súčasť taktiky tej, že dobre, my nebudeme takto úzko spolupracovať s Ruskom, my nebudeme takto podporovať Rusko, ale vy nám vidíte v ústrety, pokiaľ ide o splátky, pokiaľ ide o tempo reforiem, pokiaľ ide o našu hospodárskú politiku, lebo by sme mohli my byť väčšími spriaznencami Ruska. A teraz je otázne, že či je to len takáto taktika, alebo naozaj tie svoje pôvodné vyhlásenia a tá uh, úplne radikálna zmena zahraničnej politiky, aj domácej politiky a hospodárskej v rámci Európy vlastne ani nenastane, ale dôjde k nejakým kompromisom, alebo je to skutočne len taktizovanie a vyčkávanie a využívanie tej ruskej karty. Pozrite sa, ak nás na a my nemusíme byť v Eurózone, my môžeme spolupracovať s Ruskom a ešte aj pokiaľ ide o bezpečnostné otázky a zároveň sa kryjú s tým, že dobre, my spolupracujeme s vami a s Ruskom budeme len takým mostom. Takže. Vyzerá to veľmi zaujímavo, toto taktizovanie. Otázne je, aké budú výsledky, pretože je pochopiteľné, že Syriza v prvom rade musí uspieť pred vlastným obyvateľstvom. Dosiahnuť niečo pre vlastné obyvateľstvo. Čiže ak naozaj dosiahne ten splátkový kalendár iný, to odpustenie určitej časti dlhov, hoci Nemecko nemení svoje stanovisko. Merklova tvrdí, že nič také do úvahy neprichádza. Európska centrálna banka takisto, že v tomto smere neustúpi, a do akej miery bude Syriza narabať s tou ruskou kartou, alebo naopak úplne vystúpi z tohto náplaku a naozaj začne úplne inú politiku aj za cenu toho, že vypadne z eurozóny a bude drachma, vráti sa k svojej mene a nastane určitý ten Grexit, teda odchod Grécka z eurozóny alebo bankroda a návrat k pôvodnej mene. To zase je len otázka času, ale už prvé kroky sú veľmi taktické. Už to nie je také razantné, že to, čo sme sľubovali, toho sa presne budeme držať, z toho neustúpime ani na krok. Nie. Už je to vysoká politika, ale to ešte neznamená teda, že zase si musíme uvedomiť vedľa minulý týždeň vyhrali, že už je všetko inak a Siriza bude robiť úplne inú politiku, hoci je tu presne ten tlak od začiatku, aj v našich médiách, ja som to hovoril, aj politici od začiatku ich kritizovali, Utočili na Grécko, spochybňovali jeho úlohu v rámci Európy okamžite teda, že je tým trojským konom Ruska a podobne. Čiže tá Syriza je pod tlakom, je pod veľkým tlakom aj doma, pretože povedzme si pravdu, ľudia sú veľmi prelietaví a netrpezliví, čiže ako náhle Syriza nebude mať výsledky, tak nebudú sa spoliehať, že predsa len určitú dobu si to žiada. Syriza potrebuje určitý čas pre domácu zahraničnú politiku a keď to zlyhá, tak voliči od nej odskočia a zase dostane niekto iný šancu, pretože hovorím, žiaľ ľudia nie sú trpezliví v tom, že keď chceme nejaké výsledky, nemôžu byť zo dňa na deň, a hlavne keď je tá krajina v takom stave, v akom je. Čiže nepochybne Syriza je pod veľkým tlakom, Syriza už taktizuje a je otázné, čo z tých svojich sľubov alebo z tých svojich cieľov dosiahne, ale je tu jeden veľký faktor, pretože tu nejde len o Grecko. Teraz nedávno bola, minulý týždeň. Bola demonstrácia v Madride, kde bolo 300 tisíc ľudí, ktorí niesli aj grecké zástavy a presne očakávajú, že budú voľby v Španielsku tento rok a Podemos, to hnutie Podemos môžeme, ktorí majú tiež ako myšlienky majú zaujímavé, ekonomika má slúžiť ľuďom, ne nejakým štatistickým ukazovateľom. Súčasná vláda, aj doterajšie vlády sú súhovia bohatých, ten systém treba zmeniť a in, sú inšpirovaní výťazstvom Syrizy, a keď Siriza bude takto taktizovať, pochovať to aj Podemos a ešte aj ďalšie hnutia alternatíva pre Nemecko a aj té, ktoré je v Nemecku, hnutie 5. E, hviezd BPO Grilla v Taliansku, pretože ten juh je teda v rámci toho rozdelenia Európy tým takým momentom zmeny politiky, pretože spokojní ľudia sa nebúria, takže Nemci sa zatiaľ nebudú búriť. E, no, no Francúzi, to už je veľmi otázne, tam predsa len stúpa tá popularita, National Front, ale nie len pokiaľ ide o presťovanie politiku, ale aj euroskepticizmus, vzťah Euró a tak ďalej. Čiže jedine ten sever, to Nemecko, um, Belgicko, Holánsko a tak ďalej, tieto krajiny. Čiže ten rozkol v Európe a boja sa týchto strán, preto je tá obrovská kampaň, to očierňovanie, takže je veľmi záleží od Syrizy, že Syriza nebude meniť len Grécko, ale Syriza môže zmeniť európsku politickú scénu. A dokonca medzinárodnú scénu, pokiaľ ide o tie vzťahy Eurázia a atlantické záujmy Spojených štátov a podobne. Čiže je to veľká zodpovednosť, preto nemôžno hneď byť... E, už ich odpisovať, áno, už som to aj čítal, že samozrejme, pozrite sa, ako to dopadlo, už vycúvajú z toho všetko, to sa dalo čakať a voľby zase nič nezmenili a podobne. Už sú tu tie skeptické hlasy, ale ja netvrdím, že to dopadne tak alebo tak. Ale ešte stále dajme ten čas Syrize, čo z, tohto, z tej náročnej situácie, skutočne náročnej, zachráňovať krajinu a meniť aj Európu, to je príliš veľká úloha na, povedzme si pravdu, na Grécko. Takže preto je tá téma aktuálna a uvidíme, ako budú pokračovať tie ďalšie rokovania a pod akým tlakom, čo Syriza vlastne urobi, čo dodrží a do akej miery bude len politicky taktizovať ako predchádzajúce strany, ktoré sa tiež nelišili ničím, len tým, že sa chceli udržať pri moci. No ide o to, že uh, samozrejme Uh, keby sa držali toho svojho, uh, čo naslubovali, tak určite by v zahraničí, v tých južných krajinách, uh, určite nejakú oporu uh, by našli. Otázka je, že čo ak by nenašli, tak zostanú sami ako prst a uh, to by si podľa mňa odniesol uh, grécky národ, pretože tých pák, ktorými oni môžu ich vydierať, je nesmierne množstvo a toto je nutné si... Uvedomiť. a preto som to povedal na začiatku, že jedna vec je, čo chcete a druhá vec je, keď zistíte, aké to bude mať dôsledky, povedzme na váš národ. Ne? Ako tieto rozhodnutia určite nie sú jednoduché nikomu, ani tým psychopatom, ktorí sa tam natlačili, teraz nemyslím grekovali ale hoci kde je na planéte, nezávidím. Toto sú niekedy veľmi, veľmi ťažké rozhodnutia. Na druhej strane, pokiaľ ste psychopat, tak nemáte svedomie a urobíte si aj tak to, čo chcete. Spravíme to takto, lebo dáme, dáme teraz veľkú prestávku, aby sme to oddelili a potom sa pozrieme teda, teda na to Maďarsko a na Merkelovú. Čo ty na to? Dobre, som za. Dobre, ďakujeme. Počúvate Slobodný vysielač. before Couldn't look you in the eyes You're just like an angel. your Skin makes me cry You like a feather In this beautiful world I wish I was special So very special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here? care if it hurts, I wanna have control, I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice, but I'm not around.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 special počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Som na oltári Boha väčšné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača. sa v poslednej hodine dnešnej informačnej vojny. Moim hostom je mi Rúďo a ideme sa teda ľubo, pozrieť na tú Orbánovú poslušnosť. Čo ty na no tom? Áno, Merkelová, ktorá bola teraz v Maďarsku, ako samozrejme o dva týždne príde Putin, takže musí prísť niekto, kto poučí miesto držiteľov strednej a východnej Európe, ako sa majú správne a slušne správať, ale je otázne, že, či si dajú niečo vnútiť alebo ako sa zachovajú. No, v súvislosti s Maďarskom... Len chcem upozorniť, že už maďarský politológ Zoltán Kysely hovoril, že v roku 2015 Maďarsko spolu s krajinami Strednej a Východnej Európy budú zohrávať dôležitú úlohu a bude sa na nich vyvíjať tlak a lobovanie na tieto krajiny. No to je jasné v súvislosti s Ruskom, s ukrajinou a s touto situáciou a otázka poslušnosti, základne na to a podobne. A ďalší zase maďarský predstaviteľ, László Lokever, ten zase hovoril, že Američania v tých svojich geopolitických hrách zneužívajú Česko, Rumunsko a Slovensko a Maďarsko samozrejme na svoje záujmy. No a pokopiteľne, že Orbán nie je sympatický veľmi, teda, hoci, ako je to členská krajina EU a NATO, ale e, z ich pohľadu, teda toho, by som povedal, atlantického smerovania a toho centralistického smerovania z Bruselu, vzhľadom na to, že chce úzkú spoluprácu s Ruskom. Čo sa týka Ukrajiny, má vyhránené názory na tamojší vývoj a podporu tamojšieho vedenia, kritizuje neoliberalizmus. Takže to sú všetko také prvky, ktoré ako Maďarsko nie je práve, nemá ten správny rating v očiach geostrategov. No a samozrejme prichádza Merkelová, ktorá sa chcela uistiť o pozícii Orbána, o jeho názoroch. Na druhej strane zase Maďarsko ekonomicky Nemôžu mu vyčítať veľmi nejaké nedostatok, by som povedal, refóriem alebo napredovania, pretože Maďarsko minulý rok bolo na 2.3. mieste v Európe, pokiaľ ide o rast hrubého domáceho produktu. Schodok štátneho rozpočtu je pod 3%, čo je teda ukážkové a majú najmenšiu nezamestnanosť za ostatných 22 rokov. Nemci napríklad vo Veľkom tam podnikajú, tam 6000 nemeckých spoločností. Export ide do Nemecka, z Maďarska štvrtina exportu, takže tie vzťahy by mali byť ako fajn, aj čo sa týka ekonomiky. No a keď sa stretli s Merklovou, dopredu sa predpokladalo, že Merklova teda prišla vyvíjať určitý nátlak, pokiaľ ide o vzťah k Rusku a k politike s Ruskom. No ale oficiálne, pochopiteľne, oficiálne, to vyznieva tak, že aj Maďarsko, aj Nemecko chcú mier na Ukrajine, pochopiteľne dokonca majú záujem, aj Merkelova to potvrdila, že je pekná myšlienka spoločného hospodárskeho priestoru medzi Európskou úniou a Eurózijskou ekonomickou úniou. Takže na prvý pohľad to vyzeralo celkom, celkom zhodné. Sľubne. Sľubne a ideálne to vyzeralo. Navyššie aj pokiaľ ide o prístup k Ukrajine tak Nemci aspoň oficiálne tvrdia že odmietajú tam dodávať zbranie že to sa musí riešiť diplomatickou cestou čo teda samozrejme aj Maďari dali jasne najavo že neplánujú nejak vojensky podporovať pretože je tu ten plán hlavne sa to týka Spojených štátov a kongresu ale aj vojenský veliteľ NATO v Európe aby sa dodávali zbranie Ukrajine, Maďarsko je proti tomuto a ďalší faktor ktorý tu je čo zdôraznil teda Orba, na to už nie je zase také idyllické že na rozdiel od Nemecka sú maďarské domácnosti a priemysel viac závislé na plyne a teda na ruskom plyne a keďže kontrakt s Ruskom končí tento rok, tak treba dohodnúť nový kontrakt, tak pre Maďarsko je to veľmi dôležité, ako sa dohodne s Ruskom, nehovoriac o tej jadrové elektrány, ktorú si budú stavať a podobne čiže tieto vzťahy pokiaľ ide o zdroje energetické, tak Maďarsku veľmi záleží na týchto vzťahoch s Ruskom. No a potom je tu tá politická oblasť, kde opäť sa dostali k tomu, že ako Orbán tvrdí, neliberálna demokracia je tiež cestou a keď sa to dozvedela teda Merkelová, tak bola veľmi diplomatická, tvrdila, že v prípade demokracie nevie, čo robiť so slovom neliberálny. Tak bolo to také naznačené, že ten neoliberalizmus a tá cesta to je tá správna, takže čo Maďarsko vymýšľa, ale Orbán sa v tomto nedal odradiť, zostal na svojom, že je to predsa len, každý si môže vybrať ako to smerovanie určité systémové a nemusí byť daná len jedna určitá podoba systému. Preto dáva prednosť tejto neliberálnej demokracii. No a nie to súviselo s tým, že vlastne Orbánovci a Fides majú väčšinu a môžu si rozhodovať úplne pôvodne. Tak ho Merkelová použila. Poučovala o tom, ako pristupovať k opozícii a k médiám. Tá opozícia je samozrejme proamerická, čiže v tom atlantickom duchu, podobne ako Merkelová, ktorá tiež presadzuje tieto záujmy. Deň pred Merklovej Merkelovej bola demonstrácia v Budapešti 3000 ľudí, samozrejme s tým, že nepodporujú zbližovanie s Putinom, Maďarska s Putinom a o tom, že v Maďarsku je riadená demokracia po vzore Putina a podobne. Len na okraj treba dodať, na podstatný okraj, že Orbán vyhral, a teda jo hnutie Fidesz, troje voľby. To znamená aj parlamentné, aj komunálne, aj do Európskeho parlamentu. Čiže tie protesty sú, ale tá väčšina, že by mala záujem o zmenu vlády, alebo by podporila zmenu vlády, napriek tomu, že maďarské vzťahy sú narušené so Spojenými štátmi, a to je presne otázka rúska, otázka liberálnej demokracie a e, energetických zdrojov a prístup k Ukrajine a podobne tak ten Fidesz má viac menej tú pozíciu do 2018. istú. No a to týmto neokonom veľmi nevyhovuje, pretože keď je tam nesprávny premiér, ktorý im nevyhovuje, tak by sa hodil nejaký Euromajdan aj v rámci Budapešti, tie protesty, ktoré boli, vtedy sme spomínali s internetom, čo teda Orbán zle odhadol, ale teraz, vtedy tam bolo, myslím, nejakých 100 tisíc ľudí, ale keď ustúpila od tohto vláda, tak tie protesty sú skôr také menšinové a neovplyvňujú verejnú mienku ani pozíciu Fidesu. Čiže nie je veľká šanca, že by sa zmenila vláda, alebo že by sa dala zvrhnúť vláda. Tak práve preto sa vytvára ten, ako ho to môžel Zoltán Kisely, ten lo lobovací tlak a ten nátlak zvonku. Takže aj to bolo súčasťou teda Merkelovej návštevy, ktorá od mnohých bodov bola zhodná, ale niektoré tie nezhody sa predsa len prejavili v definovaní toho systému. A v tom, že ako by malo Maďarsko správne smerovať, Maďarsko urobilo jeden zaujímavý krok, ktorý tiež veľmi nevyhovuje. Týmto predstavam z Bruselu a z Washingtonu získal napríklad polovičný národný podiel v bankovom sektore. Zoštatnilo ďalšie dve banky a tým pádom viac ako polovicu bankového sektoru má Maďarsko pod svojou vlastnou kontrolou. Čo tiež nie je ako pozitívna črta v rámci týchto ekonomických a politických stratégov. No a tu sa dostávame aj k tomu, čo už dnes zaznela tá otázka, že v tých šiestich stredo- a krajinách majú vzniknúť veliteľské centra NATO. Súvisí to samozrejme s rusko-ukrajinským konfliktom a tie veliteľské centra NATO by mali slúžiť tým pripravovaným špeciálnym silám rýchlej reakcie. Nejde ináč o nejaké veľké zastúpenie. V tých veliteľských centrách má byť 50 vojakov, polovica teda má byť z tej danej krajiny, kde sú. A týka sa to Pobalska, všetkých tých Pobalských štátov, tie sú najviac vystrašené a majú zlé skúsenosti so sovietským zväzom už z minulosti. Polska, Rumúnska a Bulharska. Ale nie je tam Slovensko a Maďarsko. No nie je tam Slovensko a Maďarsko, pretože ako to oni vnímajú, neokoni, sú tam zlé signály. Tie vyjadrenia Orbána, ten jeho prístup a vôbec to, ako si predstavuje budúcnosť Maďarska, to nie je v ich atlantickom duchu. No a u nás samozrejme, napriek tomu, že máme poslušného prezidenta a premiér tiež nie je žiaden ideál, ale predsa len zaznelo, zaznelo určitá kritika k tomu, že by tu mali byť nejaké základne na to a dokonca sa to porovnavalo s tým, že keď tu teda bola sovietská armada v 68. pripomína nám to tieto časy, staré, nepríjemné, pokiaľ ide o okupáciu a dočasný pobyt. Takže Slovensko a Maďarsko práve preto nebudú zatiaľ, ale len zatiaľ, pretože vláda sa môže zmeniť a dostanú sa k moci ľudia, ktorí budú podstatne poslušnejší, ale to Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Pobalské krajiny, tie sú mimoriadne poslušné, takže tam môžu byť tie veliteľstva. Preto je to reakcia na otázku jedného z našich poslucháčov, prečo zatiaľ Slovensko a Maďarsko nie. To Maďarsko, u nás tá situácia, no... Na jednej strane teda Fico niečo povie v tomto duchu, alebo sú aj vyjadrenia z vládnej strany ako zo smeru, ale na druhej strane sú poslušní, pokiaľ ide o rôzne iné sankcie a stretnutia a návšteva Ukrajiny a tak ďalej, čiže dodržiavajú tie západné stanoviská, ale nie je toto 100% ne? Treba, treba ale poslucháčom vysvetliť, že budúci rok, ak tu teda chcú mať a tie základne, lebo to teraz to nie je to správne, to ako ty hovoríš, to orchove, treba voliť týchto sieť, skok a týchto, kde toto treba voliť a potom tu môžete mať aj vy konečne niečo také, čo majú, čo má väčšina teda krajín v Európe no a môžeme mať aj my peknú základňu alebo veliteľské centrum NATO, no a vtedy už skutočne budeme verní tým, tým záväzkom, ktoré tam máme a povedie to k tej bezpečnej, prosperujúcej Európe a k tomu lepšiemu svetu nepochybne. Takže to Maďarsko je, to je vystižné, to nie len Maďarsko, ale všetky tieto krajiny Strednej a Východnej Európy sú teda pod tlakom a sú pod určitou kontrolou a podobne, no tí sú poslušní, tí, ktorí teda budú mať tie veľiteľské my s Maďarmi predsa len, čo paradoxne zase, vzhľadom na naše predchádzajúce vzťahy, minulosť a tak ďalej, čo by sa dalo prekonať v záujme toho, aby sa skutočne naplňali tie myšlienky, o ktorých aj Merkelová oficiálne povie, teda neriešiť silou na Ukrajine, dosiahnuť tam mier, dosiahnuť spoluprácu medzi Európskou úniou a Euroazijskou ekonomickou úniou. To by bol ideálny stav pre Európu, ale to by musela každá z tých strán sa na tom podieľať. Čiže oficiálne znie niečo iné, v praxi to vyzerá inak. No a keď je niekto neposlušný v strednej a východnej Európe, uvidíme ten výsledok, teraz tu bola Merkelova, na niečom sa zhodli, niečo zaškripalo, ale príde o dva týždne Putin, čo nastane, aké bude to posledné stanovisko Maďarska a čo urobí Orbán. Ale Orbán má skôr sklon urobiť to, čo je výhodné pre Maďarsko a to energetické prepojenie s Ruskom a spolupráca a podobne, to je pre Maďarsko dôležité, takže môžeme očakávať, že tie tlaky Spojených štátov a tlaky Európskej únie budú ešte väčšie na Maďarsko a povedie to k stupňovaniu určitého napätia, ale um, ani Orbán sa nemusí cítiť osamotený v tomto protitlaku, ako sme sa pred chvíľou bavili so Sirizou, pretože keď to nastane ten protitlak a Siriza bude verná tým svojim postojom, pridá sa k tomu podemos sa k tomu, pridá sa k tomu Maďarsko vo svojom postoji. U nás podľa toho, ako sa ako sa určité politické sily vyfarbia alebo akú pozíciu záujmu teda momentálne len z týchto, pokiaľ ide o vládnu stranu, pretože tie ostatné, žiaľ, sú jednoznačne rozhodnuté, že tú Atlantickú líniu treba podporovať, ale riešením je aj to, že aj u nás môže, a ja dúfam, nastane taká zmena, že nebude to ani smer, ani sieť, ani nikto z tých tradičných stran, ale niečo v štýle tých hnutí, ktoré sú úplne nové a ktoré ponúkajú... Úplne... Máme, máme niečo také, lebo? No momentálne, reálne, určite nie je to taká sila, ktorá by sa dnes dostala do parlamentu. No, vznikajú rôzne iniciatívy, pokopiteľne, ale to by museli zjednotiť silu v tom duchu, ako takisto... Podemos takto začínali aj Syriza, že to boli rôzne združenia, rôzne hnutia, ktoré sa dokázali zorganizovať do jednej politickej sily. Momentál... Ja dúfam, že momentálne sa rodí taká sila. To nikdy nevieš, aký človek sa narodí, aký politický vodca, aká sila sa môže zrodiť aj na základe toho, čo ľudia počúvajú, vnímajú a začnú sa organizovať. No momentálne z tej zostavy, čo je v parlamente, si neviem predstaviť. A tí mimoparlamentní, ktorí sú a dávajú o sebe vedieť, tieto, ako si aj ty spomínal tie siete a novy, no tak to tiež nie je úplne, žiadna odlišná politika. To je zase len partička, ktorá sa bude striedať pri moci a nič zásadne sa nezmení. Ale nebuďme v tomto smere pesimisti, pretože ľudia si tiež nemyslím, že sú úplne zmanipulovaní a úplne v defenzíve, takže... My keď budeme vidieť ten príklad, že pozrite sa, dá sa to aj inde, tak aj pre nás to môže byť nejaká vzpruha a nejaký podnet. Teda dúfam. Dobre, dúfaj. Ja zase viem, že dvaja Slováci vždy dokážu vytvoriť e, tri politickej strany. Áno, že hovorí sa to, áno, a častokrát to tak v praxi je. Ale môžeme sa aj my zmeniť. Aj ostatní boli doteraz výrazne poslušní, aj Škandinávii sa, čo si deje, čo sa týka týchto nových stran ktoré tam vznikajú a sú hánlivo označované. Nemci dokonca, nemci boli vždy taký poslušní, tradične sociálna demokracia a tradične kresťanskí demokrati. Jasné, že to nemá ešte tú váhu. Začína to najprv v tých zemských spolkových parlamentoch, teda v tých zemských, v tých jednotlivých spolkových krajinách ako alternatíva pre Nemecko a Pegida, ktorá sa už tiež rozpadla, čiže to je tiež cieľ. Už Merklová sa na to tešila. Už sa teší, že aj tá alternatíva pre Nemecko zvnútra sa nejako rozloží. Čiže tie protitlaky sú veľmi silné, vzradom na to, že ten oficiálny systémový, systémový proces, ktorý je má veľké finančné prostriedky, ekonomickú moc, mediálnu moc, takže je to obrovská presila. Dobre, prichomu, ľubo sa rodia nové strany a nutia, ktoré by mohli zmeniť hm. tú situáciu. Máme tu telefonát a už prejdeme asi k ľuďom. Dobrý večer. Ahoj, nové, ja som Jozef. Čau. A, no, lebo teraz spomínal, aj kedy spomínal, ho pýtal, že či máme nejaké strany alebo skupenia, ktoré by mohli konkurovať, alebo mohli do do parlamentu. Čo mám ja informáciu tak sú to strany, ktoré nie sú štandardné, hovorilo, a momentálne sa rokuje a rokuje spolu všetky pro národné strany. Je zrejmé, že ten že dúfamo, že sa dostúpiadme do oddeloku a v 2016 nemá sa do parlamentu, pošto sa prakupávať, neprekupovať, alebo žiadne protesty nemajú šancu zmeniť systém na moment, pretože systém ešte a ešte malé. Niekto, ani... oni to konečne pochopili, pýta tie... Neštandardnej strany. na cesta ako niečo zmeniť na Slovensku je to do parlamentu a konstupnosti zmeniť to je celé. Dobre, teraz ty a máš to... namysli, že SNS niečo vymyšľaj. Nie, nie, nie, nie. SNS. No, lebo nie, lebo, SNS nie. SNS no, nie, nie, nie, nie, nie Vymýšľajú, ako to zase nie, že nie, ale áno. Ona vysiť orientovaná, ale dokázala, dokázala bola pri moci a dokázala, že sa s sňov jednoducho nedá. Prostie to není národné. Vieš, ja sa môžem dať pričko so slovenskou vlajkou a nemusí byť Slovák. No a môže vyzerať ako americký však. A, a, no aj prezident Kíska slúbil, že bude kopa za národ, ale zatiaľ nekope, hej, ako kope proti národu. Tak tiež ľudia boli, lebo... Ale on kope, ale on bol, Jožo, prestaň, on kope za národ, len za americký, nie za slovenský. To je celé. To to. to. Dobre, len toľko som sa to povedať, že tá informácia je, ja sa vyvinie, dúfam, že dobrom slovo zmysle. A dáromo budú hovoriť extrémisti, fašisti, lebo dneska to je no, to, čo má nevá, a to asi pochopí, je, že, že no, známe osobnosti hovoria, že tvojím príklad, ja nie som Putinovec, nie som ani, ani Obamovec, ja som proste neutral. Ale ja by niekto môže prevratiť históriu a povedať, že ty podporuješ Putina, tak fašista, Ako to je na hlavu postavené. Chápeš, to, to je úplne... No, len toľko. Majte sa. Tá. Dobre, ďakujeme. To je zmetenosť pojmov, ja sa k tomu vyjadrím, pretože mám s tým skúsenosti. Tým, že neobdivujem americkú zahraničnú politiku a politiku americkej vlády dlhú dobu, tak samozrejme, že najnovšie je jasné, že som pán Slav, rusofil a putinovec. To je pochopiteľné. Na druhej strane tým, že kritizujem aj určité javy, ktoré sa týkajú spoločenska, ktoré sa týkajú aj multikulturalizmu a prístupu aj k ekonomickým veciam a podobne. To som zase neofašista, takže môžete byť aj pán Slava neofašista, hoci sa to vzájemne vylúčuje. A keďže uvediem ešte aj do tretice... Keďže mám rád country hudbu napríklad okrem toho metalu, ktorý ty spomínaš. Mám rád staré westerny. Takisto som teraz pozeral super pohár amerického futbalu a New England, New England Patriots hrajú výborný americký futbal. No tak by som mal byť aj amerikanofiloci. To sa týka športu, to sa týka hudby, to sa týka filmov. Ale z toho nevyplýva, že musíš milovať americkú vládu, lebo ani američania ju nemilujú. Ani neokonov, ani, multipol, ani unipolárny svet ani liberálnu demokraciu. Čiže môžeš byť, všetky, môžeš byť všetky tri veci. Môžeš byť obdivovateľ Ameriky, môžeš byť neofašista a môžeš byť aj pán Slav, ale len v uvažovaní chorých mozgov. Pretože každý človek, ktorý, ktorému nejde o to presadzovať nejaké svoje vlastné záujmy, teda myslím poplatné niekomu, a len dehonestovať a uražať ostatných ľudí, tak je úplne pochopiteľné, že na rôzne veci Nemáte ten istý názor, ale túto vec vnímate takto, túto vnímate takto, na základe toho, čo poznáte, aké máte životné skúsenosti. Ale najhoršie je to nálepkovanie. Ale mne, má, mne, mne, ktorý... mne zase toto nevadí. Máme ďalší telefon a dobrý večer. Haló. No, tak nám zmizol poslucháč. Haló. Je tam. A... No, dobre. Tak nie je. Dobre. Ideme sa pozrieť... Uh... Pavol píše, uh, poprední svetoví kultúrny antropológovia predpokladajú 21. storočie ako storočie zjednotenia Slovanov do jedného územného celku, ktorý sa stane lídrom sveta. Nielen kvôli jeho najlepším komoditným a intelektuálnym podmienkam na prežitie. Čo si o tom myslí pán Huďo? Tuto tému sme často rozoberali, aj teraz posledné číslo bolo venované Slovánstvu, Zem a vek to krásna predstava, nemecký filozof Herder v 19. storočí hovoril, že budúcnosť bude patriť Slovanom, keď to napíše nemecký filozof. A tá, tá reálna sila, ekonomická sila, ktorá by bola politická, tá musí byť podporená aj vojenskou, to všetko tu existuje. Ale žiaľ, to ako si povedal o Slováko, kde sú dvaja, tak sú tri politické strany. Tá vnútorná nejednotnosť, ale platí to napríklad aj pre arabský svet, tam sa to dári medzi sunnitmi šítmi, ten hegemon to dokáže fantasticky všade rozoštvávať a využívať tie nálady. No a je to aj v tých ľuďoch. No. A tá predstava toho jednotného slovanstva je veľmi nabúraná. Niečo také existovalo chvíľu v Juhoslavii, kde dokázali, aj tam bolo to vnútorné pnutie medzi Chorvátmi a Srbmi a podobne, ale predsa len dala sa tá situácia zvládnuť za Tita. Bolo to dané aj tými pomermi, že bol západ východ aj osobnosťou e, Tita. A jednoducho tá Juhoslavia ako južné slovanské národy dokázala existovať. No ale dnes sa pozrime, ostatní by sa už aj dokázali dohovoriť, ale Serbia a Chorvati ešte dnes sú na medzinárodnom súde, či spáchali Serbi v chorvátsku genocidu, alebo nie. Vzpáchali... Ale vraj ich už rozsúdili, že ani jeden z nich nespáchal nič. No, no ale vláčia sa posudok a tie vzťahy sú v tomto zmysle takéto narušené. Takže tam je tá obrovská rana, no to nehovoria... My s Čechmi sme sa veľmi kultivovali, hoci tiež to tu vrelo pred 93. pred vyhlásením samostatnosti a tiež tu bolo, bola tá teória chcete Jugoslávii, lebo vtedy už zúrila v Jugoslávii občianská vojna a tak ďalej a našťastie z toho zišlo. Dnes máme priam ideálne vzťahy aspoň teda na medzištátnej úrovni. Ale zase si pozrime vzťahy Ukrajinci-Rusy, čo tu vzniklo, to nehovoriať Poliaci, poliaci Ukrajinci, Rusi a tak ďalej. Čiže žiaľ, to Slovánstvo je tak rozbité, ale zase to o tej duchovnej vyspelosti. Preniesa cesto, keď nám neustále vroli hrubá za minulosťou. No u nás sa urobila taktická hrubá za minulosťou, ktorá vyvolala zištným záujmom, ekonomickým záujmom a nie v nejakej perspektíve a nejakým hodnotám skutočným, ale urobiť túto hrubú čiaru za minulosťou v rámci Slovánstva. A takisto v každej tej slovanskej krajine existujú tieto, ktoré oni nazývajú handlivo panslavistické hnutia. No je zaujímavé, že títo dnešní novodobí demokrati, trhokrati, majú ten istý, by som povedal, nenávistný slovník, ako mala rakúsko horská monarchia C.K. Žandary. Lebo pre ne boli tie štúrovci Pánslavy všetci boli panslavy, ktorých trebalo teda zlikvidovať, zatvárať, popraviť a tak ďalej. Ale Im to tiež prekáža týmto novodobým e, trhokrátom, čo je zaujímavé, pretože pluralita, názorová sloboda, veď o tom stále neustále hovoria, ale len ich názorov. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Nepočul som, až som sa dovolá, tak sa ospravoval. No v pohode, hovorte. Mám, mám tri také uh, veci, čo by som musel spomenúť. Jedna vec je, čo sa týka prezidenta. Ve, veď... Uh, čo by ste urobili v Norberdia, keby ste boli multimiliárár alebo miliardár, ako je on? A nejaká situácia v Európe by nastala vážna. Samozrejme, že by ste hľadali, ako zabezpečiť svoj majetok. No tak by ste videli, že váš národ je nespolhalajlivý. Žiadali by ste cudzí vojska, aby sem prišli prádiť <laughs> na hotanobene. Je to úplne logické pre mňa. Drú, No druhá, to si o mne ste... myslíte dosť, dosť, teda dosť málo, no ale dobre, budíš, nech sa páči, že teda... Nie, neurobil by, určite by som to neurobil, lebo ako nie? prečo? Nie, lebo podrite ty sa, ty... keby som mal toľko peňazí a nejak by ma, tak ta, ta, sa stadiol to zdekujem preč sa môžem si dožiť kľudný ta... život. Niekde a nie, nepchám sa do žiadnej politiky, veď ako to je logické toto. dobre, hm. to je To je aj tak. Druhá vec je, keď uh, ľubo hudu rozprával o tej Merkelovej, ako je ona za mier a vlastne nepodporuje žiadne žiadne do zbraní do tej Ukrajiny, tak v podstate ľubov je, že vojna sa nebojuje len zbraniami, ale hlavne financiami. Vieme, že Nemecko je vlastne jednou z krajinou, ktorá drží tú Ukrajinu nad vodou. Čiže nevedie sa vojna očividná pre, pre obecenstvo, ale vedie sa vojna iná, ktorá, ktorá je možno ešte horšia ako, ako, ako tá, čo. keď niekto platí za zbranie, a vlastne sa to nejak tak obíde všetko, tak potom je to jasné, že je že, že vlastne v konflikte, aj keď oč očividne nie je, hej, pre terejnosť. No a tretia poznámka Globovi, čo by som sa, uh, chcel, aby sa on vyjadril, je, v uh, Londýne, mám tu kolegu Maďara, a ten mi vraval, že uh, veľa je, takisto ako majú Maďari menšinu na Slovensku, ja aj na Ukrajine, celá maďarská menšina. A samozrejme, že ten Orbán, <kým> teraz, keď dostávajú tie povolávacie rozkazy, Vlastne sa to orientuje na tú západnú časť tej Ukrajiny, aby tí ľudia išli na mobilizáciu. Čiže vlastne toto vyostruje ten konflikt Orbána voči západu. by uh -huh. či sa, či sa lebo k tomu mohol vyjadriť. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme. Áno, presne počas tej debaty s Merkelovou bola, bol aj toto faktor, čo Orbán uviedol, ako on sa tým netají, ale to je pochopiteľné, že my potrebujeme dobre vzťahy s Ruskom pre plyn pretože Ukrajina susedí s nami, takže nepotrebujeme vojnu za našimi hranicami a uviedol presne ten faktor, že je tam maďarská menšina a preto nemajú záujem, aby na Ukrajine zúrila vojna. Aby to skončilo. Tak jasne, že ten faktor je tam veľmi dôležitý a s postavením... Maďari sa vždy zastávali svojich menšín pochopiteľne, a majú záujem o to, aby v podstate tá menšina nebola zlikvidovaná. Ono na začiatku tam bol predsa problém, pretože... Je to sklon predstaviteľom maďarských menšín tlačiť tie svoje požiadavky do autonómie, no ale s Ukrajincami, a to vie veľmi dobre Orbán, ale to vie aj Západ, so súčasným ukrajinským vedením eh, hovoriť o tomto, keď sa snažia zlikvidovať proruské obyvateľstvo a nevedia si predstaviť, aby tam bola nejaká len vyššia forma samozprávy alebo nejaká vyššia forma regionálneho usporiadania, či nebude aj federácia, a ešte prísť s požiadavkami pre maďarskú menšinu. No tak pri tom nabrúsení, ako je tam pravý sektor, Národná garda a všetky tie prapory, zrejme by si to Maďari odniesli. Tak preto vedia veľmi dobre, že na toto nemôžu tlačiť, to Orbán nie. no tak sa snažia aspoň cez tie medzinárodné páky, nech je tam mier a nech tí Maďari majú pokoj. A ináč bola tu tendencia, ale to nesvedčí zase v prospech Maďarska, keď bola vojna v Vivoslavy a Serby boli vlastne, bojovali so všetkými a boli na kolenách tak vo vojvodine boli takisto tie snahy o maďarskú autonómiu, no ale Srby sú tiež balkánsky národ horkokrvný a riešili to tam predstaviteľov obyku. dokonca na hraniciach zmlátili a vyhnali, myslím, to bol predstaviteľ toho hnutia 64 žup, čiže Srby sa s týmto tiež veľmi ako veľmi v rukavičkách nejednali, tá, požiadavka tých maďarských autonomí je veľmi citlivá a v súčasnej dobe na Ukrajine to by vyvolalo vyslovene násilie a smrť, pretože tie ukrajinské sily, radikálne, šovinistické, ktoré chcú pozabíjať Moskalev za každú cenu a neviem, čo od toho očakávajú, ale západu to momentálne vyhovuje, tak by sa nehrali ani s maďarskou menšinou, čiže tá angažovanosť aj v tomto smere, pokiaľ ide o Orbána, je pochopiteľná. A vrátim sa ešte k tomu, ako to tu šikovne bolo naznačené. Áno, Nemci nebudú posielať zbrane, budú posielať zbrane Američania. Oni budú ekonomicky podporovať Ukrajinu a tlačiť ostatné krajiny, aby uplatňovali sankcie voči Rusku, ale len tomu dodám, keď ty zvykneš púšťať, aby sme si vyšli hudobne v ústrety, hlavne Davida Mustaina z Megadetu. On má jeden text, v ktorom hovorí: Tiché zbranie, tiché vojny a novodobé otrodstvo. Tak to je presne o tomto. Aj takto sa dá viesť vojna ticho a s tichými zbraňami cez tieto nemecké záujmy zatiaľ čo Američania vystupujú z pozície tej silovej zložky. Dobre, dáme si krátku prestávku, po nejakých troch minútach sa opäť vrátime. Počúvate Slobodný vysielač Right to the ground and matters all oh. Krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie. Takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája. Chceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Majím hostium je stále Lubo Oďo. A Lubo, pozrieme sa teda na e-maily. Samozrejme, poslucháči, ktorí chcú volať na 048 04838101011, môžu volať. a Ja zatiaľ prečítam odmíra e-mail. Na otázku poslucháča, či je reálna alternatíva k súčasnému tragickému trendu v medzinárodných stiahoch je alternatíva normálna, mierová súťaž, a spolupráca národov. Predstavme si, že by Európska únia využívala možnosti Ruska a Číny, aká synergia by nastala. Napríklad toto je veľmi reálna možnosť, ibaže amikom by to vôbec nevyhovovalo, pretože by sa dostali mimo hry, upadla by ich pozícia, sú si toho vedomí a tak sú a tak tú najnormálnejšiu alternatívu Európy sa snažia nepripustiť. Za každú cenu, každú, budú rozvracať a vyvolávať chaos, ako doteraz a ťažiť z neho. Čo robíš na to, no to je, ja som to pochopil, tú alternatívu mm. v tej duchovnej myšlienke, že ak by sa to dalo zmeniť, aby sa ľudia inak spravali. Ale toto je presne to, to ideálne, no ideálne, nie ideálne, ale také fungujúce a dobre pre Európu, je presne to, čo povedal Friedman zo Stretforu, čo je tieňová asi aj, najväčšie zloby bolo, alebo najväčšie nebezpečenstvo, keby sa Nemci s Rusmi dohodli. Čiže toto, čo Merkelová oficiálne tvrdí, že to by bolo fajn tá ideá spoločného hospodárskeho priestoru Európska únia a Eurózijská e, ekonomická únia a v prepojení s Čínou BRICS a toto, táto kombinácia Američania majú svoj kontinent, už prvýkrát sa vrhli na Latinsku Ameriku, aj tam ich už majú plné zuby. Myšlienka izolacionizmu je úžasná, americká, ale to neokoní odmietajú, aby sa Amerika venovala sama sebe a svojim problémom a vlastným záležitostiam. Majú tam Kanadu, Mexiko, USA a tak ďalej, mali by sa orientovať na tento priestor. A tento priestor by bol v tomto smere úplne ideálny, to prepojenie teda brics EÚ a... Euroazijskej Euro ekonomickej únie. A to by viedlo k tomu, neviem, či by tam mal niekto záujem o nejaké vojny a konflikty, dali by sa riešiť problémy a to by bol ten multipolárny svet. To, by bol, to je alternatíva. Máme telefonát, hneď sa k nemu dostanem. E, t tá ideá toho nejakého panslavského e, štátu alebo nejakej jednoty na, na, to, na to zabudnite, to o tom môžete snívať, ale naozaj iba keď spíte, ako v deľom stave, sa treba na veci pozerať reálne. Ja si dokážem predstaviť samostatné krajiny, ktoré spolupracujú. Ja ale predstavovať si niečo, že nejaká, nejaká spoločná vláda, alebo niečo ako Európska únia, to je nezrealizovateľné. Máme telefón a dobrý večer. Dobrý večer. Igor ešte raz ja. pozdravuje. Orbán, jak bol v Rumúnsku, tak nazval ako kapitalizmus, zápán, kapitalizmus. Aký? Cumpánsky kapitalizmus, Aha. že vlastne ne... Počúvaj, že nevyťaží najlepšie, najlepšie, alebo najlepšia a najlepšia ponuka, ale zkrátka vyťažia peniaze. A no, vy, vy, vy, vy ste sa tam bavili o peniazoch. Takto. Ja som vypočítal, máme nejak, my máme 2,186 2 186 na hodinu, ale v týmto, e, Nemci majú 8,5 ne eur, teraz minimálnu ale ja som spočítal asi neviem, 9 štátov alebo koľko, e, ten mzdy, koľko, e, ako minimálne, a videl som, tak mi to vyšlo, by mala byť mzda nejak z tej, e, e, z nemeckej 6,66 a keď som e, e, prepočítal euro, čo malo hodnotu e, v 2008 voči dolaru, tak by u nás by mala byť mzná no, 9 eurá, minimálne za 9 70, tak za 160 hodín by malo byť nejakých 1550 eur by mi vyšla minimálna mzda teraz, uh, ako po 1550 eur. A ste sa bavili tam o tom Grécku. Grecká vláda zvýšila minimálnu mzdu o 30 Tak uh, čo by na to obidvaja? Dobre, ďakujeme. Lubo. Tak čo na to bolo? Áno, keď to takto prerátame, podľa akých pravidel by to malo fungovať, ale takto to nefunguje, no žiaľ. No, tak by to malo fungovať. A samozrejme, keď nie sú peniaze, tak sa netočia. Ale zase, keby Slováci mali, nedaj pože, 1500 každý, tak to, jak, jak, jak by im títo, títo fešáci vládli, potom to, to je veľmi ťažké. Dobre, ideme ďalej. Roman nám píše... Aký máte názor alebo informácie na očkodnenie Grécka od Nemecka za odvezené zlato počas druhej svetovej vojny a obete vypálené približne 100 obcí a miest? Prečo sa absolútne nič nehovorí na Slovensku o dlhu Nemcov voči Grékom? Pos, Posláme link z ČT24, že tam sa o tom hovorilo. Áno, Gréci pripomínajú to, že odpuste nám teraz dlhy, pretože nemecký hospodársky zázrak začal aj tým, že odpúšťali presne tieto reparácie a podobne za tieto zločiny a všetko. Časť im odpustili a značnú časť aj Grécko odpustilo Nemecku tieto dlhy. Tak s týmto oponuje teraz Grécko, že v podstate my sme vám vtedy odpustili dlhy, v 50 -tých rokoch, keď ste sa vyrozbiehali, tak teraz láskavo vyrám. No, čo Merkelová tvrdí, že neprichádza do Uvaj. Ale takisto by sa to dalo vyťahnuť. Ale objavila sa aj sprava podobného druhu, že Rusi budú žiadať to isté. Tiež Nemcom potom niečo podpúšťali A takto sa môžeme vrácať do ďalších a ďalších vojen a do minulosti. A tragédiou je, že niekto rozputal tieto veci a oživuje tieto konflikty. A dnes sme sa o tom bavili. Destabilizácia, chaos... Násilie. komu toto vyhovuje a tu na európskej pôde. Dobre, Robert nám píše, že uh, nakoľko sa dá veriť tomu videu, veď to nie je už normálne, je to ako cieľený motivačný dokument, myslím, ISIL a hromadná poprava. Uh, Teraz som nepochopil, nakoľko sa čomu dá veriť? tomu videu ale ne, neposiela žiadne, neviem ako o ktorom hovorí. Ide, o čo ide? O ktoré video? Alebo... O čo konkrétne? O, Jano nám píše, že a, otázka pre Mikloša bola v nejakom rozhovore, že v čom konkrétne radíte ukrajinskej vláde a Ivan, <laughs> Ivan hovorí, že ale však ho nechaj ma, nech, nech to nesmej sa, nech, nech, to, nech to prečítam, tú jeho odpoveď. Som členom Národnej reformnej rady, ktorá je akousi koordinačnou reformnou organizáciou pri prezidentovi. Som aj členom jedného think tanku Vox Ukraine. Radím im v štrukturálnych reformách a v konsolidácii verejných financií. No na slovo vzatý odborník. No skutočne ako ekonom svetového formátu odborný asistent na komunistickej ekonomickej škole a zrazu sa stal odborníkom na privatizáciu a na tieto reformy ale však, zna... ale, jasne, a kto to privatizoval, však kománčuje, veď nevázne, veď on vie, čo robí. Ale myslím tak aj aj zahraničným firmám a podobne rozprávať no. majetku a rozpredaj republiky. Ten chlap by mal byť súdený za vlasti zradu, ale žiaľ úspešne profituje. A Od Jordánska až po ukrajinu, no je to následov vzatý odborník. No je škoda, že keď je taký strašný odborník, čo zanechal vo vlastnej krajine, kde sú tie jeho výsledky. Samozrejme oni majú plnú hubu reči, potom, pardon plné ústa že to im pokazili sociálni demokrati, a to im Mečiar, a to im Fico, a tak ďalej. Ale postavil by nejaké zdravé základy. Ale myslím si, že nepostavili nič, akurát si nahrábali. A za tú odmenu, že slúžili tým zahraničným záujmom, tak im dohádzajú tieto exkluzívne miesta, na ktorých môžu ďalej zarábať. Mm. Milan nám píše, zdravím, zapamätal som si nasledujúci výrok nejakého vyznavača mainstreamu. V podstate nejde o to, ktorá strana má pravdu, ale ide o to, kam sa chceme zaradiť. Chceme sa vrátiť naspäť. Od Rusko. A Milan píše, že takže ak chceme západné diablové hračky, musíme mu dušu. No Neviem, na čo čítaš takéto veci, Milan. A ešte si to aj pamätáš. Je to strašenie. My sa nikam nechceme vrácať. Prečo by sme sa mali vrácať? A najlepšie je, keby sme nikomu neslúžili. Ale prečo jedno otroctvo máme vymeniť za druhé otroctvo? Ja viem, niektorí uvažujú tak veľmi materiálne, že v podstate za toho ruského otroctva alebo toho sovietského systému sme tu dokopy nič nemali, ale zatiaľ, čo keď budeme americkí otroci, tak budeme mať ten nápoj sladký, nebudeme robiť reklamu a budeme mať tie obložené žemle. Takže to je ten rozdiel v otroctve, čiže len otrok, ale s lepším brúškom. No tak to je úžasná predstava, potom sa o nejakej ľudskej hrdosti bavíme. No a mimo tému, píše nám Jozef, zamial by ma na názor pána Hudia ak by bolo možné aj váš na Mariana Kotlebo, jeho stranu a na to či by mohli tvoriť alternatívu súčasného politického spektra a systému? Oni tvoria alternatívu. Samozrejme, že sú pre mainstream a tradičné politické strany a predstaviteľov súčasnej politickej moci a mediálnej nepriateľní. To je rovnako ako UKIP, rovnako jak National Front, rovnako ako JOBIK a tak ďalej. Nepatria medzi slušných ľudí, len potom... Tí slušní ľudia, ktorí sa oháňajú tou slušnosťou a e, tými e, tradíciami politickými a tou politickou kultúrou a podobne a tým štandardom, by sa najprv mali pozrieť na seba, čo oni stvárajú a potom kritizovať ostatných. No a dneska tu bolo v relácii hovorca a, a tohto, to, tohto župana v regiónoch. Ja som, ja som mu vravil, že ako, ako ona je to všetko fajn, ale to, čo oni vysielajú mediálne von, alebo takto médiá sa samozrejme proti nemu postavené a, a z takých dôvodov toho, že vedľajšie on môže povedať 10 dobrých vecí, povie nejakú vec nepresne alebo nedaj Bože hlúposť, tak sa toho chytia a všetko ostatné sa zabudne. A, Celá, celý ten bol čo je tu hore nad nami, by mali sa naozaj pozrieť podľa mňa na to, ako, ako sú mediálne, aké, aké výstupy mediálne robia a ako to vníma a, a vnímajú občania. Pretože ono je, môžeš urobiť tisíc vecí dobre, pokiaľ o tom ľudia nevedia, tak, tak čo majú to dobre a jedno zlé. A, a všetci iba o tom, o tom básnia, takže <kým> neviem. Určite Určite by som sa neuzavrel svetu, keby som mal uh, nejaký, nejaké ambície ísť do parlamentu. Uh, Marian nám píše. Dobrý večer, pán Huďo. ja si vás pamätám z denníka Slovenská republika staré nenávisné reči v novom šate zema vek. Robíte chyby, že vždy, vždy, vždy urážate osobu oponenta a nejdete vyvážene, a nejdete vyvážene argumentačne. Len tak na osvieženie pamäti, čo vy po toľkých rokoch na únos a vraždu Remiáša. Rozmýšľal som, že si predplatím Zema vek aspoň z recesie, ale vaše príspevky a kanálov a neargumentáciami veľkou prekážkou. Prostas je fajn, pôsobí ako nový Ježiš, nečudujem sa, že mu ľudia na jeho biznis skočili. Čo sa dá na to povedať? Tak neviem o akých argumentoch, uh, aké argumenty si žiada tento čitateľ, keď... Myslím si, že tam, kde hľada tie argumenty, tam nie sú žiadne. Vždy je to o tom, že vyzývame aj druhú stranu na diskusiu. Ja sa za svoje pôsobenie v Slovenskej republike nehambím, pretože som nebol členom ani strany, ani nerobil ideológiu. Písal som si svoje články, svoje názory, pokiaľ mi to bolo umožnené. Takisto ako v iných denníkoch, ktoré tiež vlastnili či už politické strany alebo nejaké združenia. Pokiaľ som mal voľnosť svojej tvorby, tak som písal, pokiaľ som nemal, tak som odchádzal. Neviem o tom, že by som nepoužíval argumenty práve, že vyčítam druhej strane, že má len ideológiu a žiadne argumenty. Nie len v rôznych denníkoch, ale takisto aj v slovenskej televízii som zažil týchto cenzorov, ktorí práve, že nemajú argumenty a uražajú druhú stranu, dopredu je jasné dané, kto je pozitívny, kto nie je pozitívny, o kom budeme informovať, koho budeme ignorovať a to mi vždy na tej práci prekážalo. Takže je to vec tohto poslucháča alebo čítateľa má, svo má svoje denníky, má svoje časopisy. Ja sa vždy čudujem, že tí ľudia, ktorí vrieskajú o nenávisti a spochybňujú, že tá druhá strana nemá argumenty, sami nič iné neponúkajú, len im prekáža, že existuje nejaký iný názor a že vôbec niekto iný existuje. Tak si treba vytvoriť svoju korejskú ríšu, tam sa môžete zdržiavať, ale v podobe nejakého guru neoliberalizmu, ak ste v tomto orientovať za... Zakaria, Farid Zakaria vám určite niečo hovorí, tak treba byť v jeho ríši, ja neviem, niekde v tieni Bieleho domu a tam sa uistovať, že žijete v dokonalom a správnom svete s ľuďmi, ktorí majú rovnaké názory. Ja tu je 84 od Orvela, to je presne ten istý obraz a títo tzv. slušní ľudia, plní nenávisti, hnusu a všetkého možného, vyťahujete Remiaša. Čo to má spoločné, nielen so zahraničnou politikou, ja som to povedal tisíckrát, to, čo sa dialo za mečiarizmu, to isté sa dialo aj za dzurindizmu, pokiaľ ide o dopad na krajinu, že boli brutálnejšie metódy v predchádzajúcom režime, v ďalšom boli tie metódy sofistikovanejšie, ale doplatila na to celá krajina a väčšinové obyvateľstvo, okrem stranických fanatikov. Takže z každého obdobia môžeme vyťahovať špinavosti a poukazovať na tú druhú stranu, aká bola zlá, ale každá z tých stran sa podpísala na tom marazme, v ktorom sme doteraz. A je to úplne jedno, či ste boli v Slovenskej republike, v slovenskom denníku, v práci, v roľníckých novinách, v tedajšej smene, potom smeti a tak ďalej až do dnešného N projektu. Takže tak treba dať každému jeho priestor, nech si vyjadri svoj názor, nech si povie svoje životné skúsenosti a hodnote to presne podľa, to je vaša vec, ako hodnotíte. Každý. Je nie každý. Sú ľudia, ktorí sú nadvedcov a sú ľudia, ktorí sú fanaticky oddaní svojmu názorovému a ideologickému smeru. A takí ľudia nie sú schopní nejakého, nejakej diskusie otvorenej. Ja som sa napríklad nebál ísť na Ľubo. pohodu do ich stanu, do týždňa, kde boli traja presilovka, traja na jedného. A dalo sa, ale slušne sa diskutovalo vrátane divákov. Lubo, zabíjaš mi Čo, to. Som to, som to. Ja tu mám plno otázok. Kašli na to ako... Toto napíše inteligent, ale že by on nejakú argumentáciu vytel, tak ako to nie, žiadno, to je zbytočné. Ja som to prečítal, týmto pre mňa skončilo. Uh, ideme ďalej. T mne to pripadá vieš, ako, ako keď uh, ja budem kritizovať genocídu v Palestíne a mňa nazve antisemitom ten, ktorý sa nechá financovať človekom, ktorý sa spolupodiela na holokauste. Tak čo vám prepína všetkým a teraz si myslíte, že ja čo si tu lahnem a budem vás prosiť, aby ste ma nenálepkovali? ste padnú ty na hlavu, Krucina. Prostel je v tom, že ty prečítaš ten príspevok a zatiaľ, čo títo takzvaní slušní ľudia a pseudodemokratie, ty mažu v diskusii. No jasne, tak to je jedno. Dobre, dobre, dobre. máme telefona. Dobrý večer. Haló. Ale, Od, odkiaľ voláš? No tak, ale odkiaľ voláš? No to je hrozné. No, hovor. A Prepač, že hovoril si práve presne to, čo som nechcel, ani ja telefonovať, ale ten divák, a či poslúchať ma vytočil, proste napíše mail a žiaden argument, ale hm. žiaden. No však, dobré, akože, týma vek, týma vek, týma rozstáž, OK, môžu ho naladkovať, môžu argumentovať, ale ani na jednu besedu, ani na jednu besedu. Neprišli a nepovedali otvorene, čo si myslia, alebo nešli do konfrontácie. Keď bola momentálne nejaká tá beseda o řadom konšpirácií v Bratislave, ok, v našej strany tam bol človek a som sa opýtal, ale prišiel a opýtal sa. Tak kruci špagát, máte nejaký problém, tak choď, pozvi sa tam u hudovi hudnovi a neviem, povôľ, do dohočí a opýtaj sa ho, či klame, neklame, lebo ho konfrontuj ho, konfrontuj. Majú problém, Jožo, počúvaj ma, majú problém, a ten, a ten istý, čo mali všetci kastráti, nemajú gule. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, a, to len a. tak spoza bučky strieľať, ako to na to samozrejme majú. A, ideme na ďalšie otázky. Dobre, tak toto je prázdne. A, Milan nám píše, čo hovoríte na hnutie 300, že vraj to tu budú všetko strážiť. čolenský a spol. Vieš to niečo, ľubo? Neviem. Hnutia 300, neviem o nich. Čo je to za aktivitu? Môžeme ich sem no, dotiahnuť, ako není problém. Vypočujeme sa, čo? Nech prídu, nech povedia svoje argumenty. Nech, a... nech, nech nám príde, Peter, povedať, ako sa dá fajne rozbiť taká gorila. Je okay, celkom zaujímavé. obrovskú silu a prečo to stroskotalo tak ako to stroskotalo. Tak, a tiež ma bude zaujímať, prečo si tam naťahali e, tre, tretí sektor z piatej kolónie, ktorým to tam e, rozbil, o, ako úplne, úplne super. E, Naťahnu si tam Weizenbachrátu, jak sa volala to, to, to dievčisko? No, Spomeniem no, si. No. E, nevadí, to je úplne jedno. A... Prevrhali ten potenciál, to je niečo podobné, ako v 89. ľubo, kto... to je to isté... Počúvaj, to, oni si tam naťahali ľudí, ktorí sú platení tými ľuďmi, ktorí boli, uh, alebo tou skupinou, čo boli za, za, zaplatení do tej gory. To je ako keby som... Ja tu teraz uh, povedal Borisovi Korónimu, že vieš čo, choď do denníka en a choď, choď tam kritizovať slobodný vysielač. Vy, vy, to je chore. A že to oni nevedeli prekuknúť. To sa mi tiež nejak extrane zdá. Dobre, poďme ďalej. Vláda nám píše, dobrý večer. V súvislosti s témou Maďarsko vs. Ukrajina, keďže neokonom zo Spojených štátov prekáža Orbán, ktorý im nezobez ruky a proti Orbánovský Majdan sa nejak Maďarsku nechytá, nie je možný scenár, že sa svetový četník pokúsi zautočiť na Orbána prostredníctvom ukrajinskej armády napadnutím maďarskej menšiny na Ukrajine. Orbán totiž kedy si deklaroval, že každý Maďar v zahraničí je chránený Maďarskou republikou. Tak to sa neodváži, myslím si, že by zasahovali buď Maďari na Ukrajine, alebo Ukrajinci majú dosť problémy na svojom júvov východe, čiže myslím si, že vojenský sa to nejako riešiť nebude. Ale je to tá taktika rozvracať zvnútra. Takže keď sa budú Veď sa o tom pokúsili, tie demonstrácie smerovali k tomu, a zástavy Európskej únie a prítomnosť amerického konzula a podobne. Pokúšali sa o to už v Budapešti a určite sa budú pokúšať. Tú taktiku sme vymenovali, ako podporovať domáce opozičné sily, ako viesť kampane, ako tlačiť ekonomicky. Až potom, keď už nie je žiadne možné riešenie, tak sa vyprovokuje vojenský zásah. V Európe by to bolo horšie, hoci majú skúsenosti s Juhosláviou a vyvolaním občianskej vojny na Ukrajine. A už koľkokrát, častokrát sme spomínali, že keby sme my napríklad, že. Slovensko, Maďarsko, Česko a krajiny vlastne Vyšehradskej štvorky no tak Polsko samozrejme neprichádza do uvahy, aspoň čo sa týka súčasného vedenia, pretože to je verný obslik momentálne Spojených štátov, tak keby sme sa my v nejakej jednote postavili tejto transatlantickej politike, tak by vyvolávali práve rozpory na juhu. Toto, čo sa podarilo medzi Ukrajincami a Rusmi toto by čakalo náš juh Čiže s touto kartou by určite kalkulovali s menšinovou. Čiže to by museli byť skutočne aj politici pripravení na túto situáciu a či by sa dalo tomu predísť, to je otázne, pretože ľahšie je niečo deštruovať ako niečo vytvárať. Dobre, budeme musieť končiť ľubo. Čas sa nám naplnil. A budeme sa opäť počuť v piatok Audi Autoram Partem. Ďakujem ťa veľmi pekne. Ďakujem všetkým poslucháčom slobodného vysielača a príjemnú dobrú noc do počutia. Ďakujeme a ja samozrejme ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. kreb. Žilezniční pražce. podnesený v težce pra otecček. Pitel plný plek.